Get to the chopper! Hej en welkom till filmpader nummer 56. Tjena Gustav. Hey, Per. Och tjena Axel. Tjena. Det. Vi kör een beetje wikipedia hier. We hebben redan gekocht hem op de enige keer. Maar ik heb een nieuw hier. En daar staat dat Axel Jerv Karlsson. Een amerikansk filmrekeur. Hij is känd voor zijn eigen geproduceerde filmen. die hij heeft een viss kultstatus. Hans filmen zijn inspelade in en kring Las Vegas. Bru uh, Järvens egentliga yrke är arkitekt. Um, Axel Järvs filmer har jämförts med Tommy Wisehouse The Room. Ja. Det, det var allt. Tack, tack så mycket. <laughs> mm. jag, har, jag har ju mitt alter ego som mm. också är en annan person. Så att han ja, kan, det. <laughs> han kan alltså det blir lite svårt när min Tyler Durden finns på riktigt. Men mm. den galnare version av den. Vi pratar om Neil Breen för alla som undrar. Mm. Och Neil Breen då är... Ja, ja. Om ni sätter in Neil Breen istället för Axel mm. i de här, den här wikin, så får ni ungefär vem han är. Ja. Det är en, en amerikansk regissör känd för att göra hemskt dåliga B-filmer som får någon slags kultstatus och folk skrattar åt. Vad har han gjort för mm. filmer? Han har gjort tre stycken, tror jag. Um, Fateful Findings, Double Down och heter den I'm not I am I am here. Punkt, punkt, punkt, now. Och just är den här dramatiska pausen. I am here. Now. Det är väldigt viktigt. Hans, hans nya film Pass Through kommer ju ut i år så att alla är ju så, ni måste ju liksom hålla ut skick för att kommer ni vara i en stad med den filmen. Då kommer ni Ni kommer vilja se den. Ni se jag den. Jag tror ju inte att den tänka. kommer visas på bio här i Sverige. Men... Inte i Sverige, men i... Jag tror den ska vara i England och i Frankrike. Jaha, okej. Okay. Ska vi åka till England eller Frankrike? Mm, det får vi se. Mm. Jag ska till England i sommar så liksom har jag tur. Så <laughs> alltså, det kan vara den perfekta dagen liksom. Om man får se Neil Breen's filmer på Stora Duk. Har du I... sett de andra? Jag har sett alla tre flera gånger, men eh, jag har ju sett dem liksom på, på Youtube eller något sånt. För att han säljer dem på DVD på sin väldigt skumma hemsida för mm. cirka 300 kronor. Den ser ut som att den är skapad 1994 ungefär. Ja, alltså, han, han är ju den bästa programmeraren någonsin. Han, ja. han hackar in i CIA, han hackar in i FBI... Han kan hacka in i vad som går och hacka in i. Mm. Alla hemligheterna. Precis. Man bara... får ju tipsa om att följa honom på sociala medier. Nu, nu är det lite krångligt för det finns ju, det finns ju en dublett av honom som du eh, gestaltar. Ja, Sir Neil Breen är min parodi finns av honom. På... På Twitter, ja. Men sen så finns ju Neil Breen, finns ju på Letterboxd. Men det är ju bara din version. Ja, det, det är ju min skapelse. Alltså, där det, det, blir, det är en parodi av Neil Breen. Där mm. jag liksom drar skämt om, du vet allt han har sagt om att jag kollar inte på film. Och att i hans... Han är lite tonfisk. är det någonting som man pratar ja, om i film Ja, han har också? liksom i sin första film, Double Down, så mm. har han en scen där han också talat heller tonfisk på sina kläder. Och det är jättekonstigt då att i, i, hans, i hans senaste film, Fateful Findings, så mm. um, alla karaktärer han inte behöver i manuset tar livet av sig. Oh. Så att jag, gjort, alltså, jag är emot självmord, men den här Neil Green-karaktären tycker att det är liksom. <laughs> oh, oj, din katt, din katt bajsar på golvet. Well, I guess you're taking suicide. No, committing suicide. Ja. <laughs> Och liksom, han, hans, hans Twitter är ju magisk. Ja, det är riktiga Twitter. Ja. Som, ja han fattar ju inte hur Twitter fungerar. Så ibland, Så man går in på hans Twitter, så står det ju bara, no. Ja, och, och han, <laughs> han, han har den här, han vet inte hur man svarar. Nej. Han vet inte hur man svarar, utan han skriver ett nytt tweet. Så han har skrivit mm. nu, my past three films are on DVD. You can see them on eh, double, oh, hemsidan. Och sen mm. nästa svar är, yes. <laughs> det har du förut någonstans tror jag <laughs> ja, Så vi, vi, vi talar om det här att vi, vi. vi har ju spelat in det här en gång tidigare Igår ja. Men det blir lite teknikstru så vi får köra om här nu Så för oss är det lite déjà vu här nu Ja men det, det, det är väldigt är... coolt mm. Svinkult. Hans senaste tweet är Soon but not now Det blir ju nästan Det låter ju nästan Lite djupt alltså, Ja, det får, det får den här eh, Typ Jaden Smith-grejen När det, det är någonting Och så blir det här Vad är frågan? Vad ska jag ställa frågan? Har han svaret? Och sen inser man att det är typ ah, när, kom, när kommer Pastor Och då han svarar ja. but not now ja. Men man gör det här till honom som en stor Eller i alla fall jag gör det. Jag tycker han är det mest coolaste någonsin. Mm. Ska mm. vi hoppa vidare på avsnittet? Ja, ja det kan vi göra. Det är det blir den in i. Men... får du tänka på en filmkaraktär, Axel. Ja. Jag har kommit på en. Mm. Då får du tänka dig nu att den karaktären du är nu söker jobb som taxichaufför. Okej. Okay. Varför har du sökt detta jobb? Ehm. För att jag låtsades vara döende för min fru. Och nu har hon gift sig med våra buttler. Och jag är helt punk för jag bott på ett hotell. Och nej! Mm. Och nej, <laughs> ja. Jag, jag känner igen det Ja. Ge mm. en kort beskrivning av ditt CV. Eh, jag har varit en rik keller som inte. Det är inte riktigt tydligt vad jag har varit rik på. Men jag har haft en förmögenhet tidigare och sakta sakta slösat bort den så att nu är jag här i ingenting. Jag är en väldigt dålig förälder och två av mina barn har försökt begå självmord. Åh mm -hmm. oh, nej! Ja. <laughs> Var skulle du vilja se dig själv om fem år? Ja, begraven under marken. <laughs> oj, oj, oj! Vilka är dina syrkor? Eh, att skälla ut folk, att vara gällakt mot mina barn, att ta mina barnbarn till eh, tuppfäktning, att stjäla saker, att vara allmänt irriterande. Ja, det kommer nog åt nästa fråga va? Vilka är dina svagheter? <laughs> eh, att ha empati, att kunna uppskatta folks lika värde. Att hantera pengar Att älska min fru uhm. Är det dina svagheter? Ja Åh oh, nej Vad vill du ut av ditt jobb? Ee... Ja det vet jag inte riktigt Du vill köra folk dit de ska ja. ja Du vill köra folk dit de ska och tjäna pengar 어. Hur väl kommer du överens med dina kollegor? Inte alls Hur tillförlitlig är du? Inte alls. <laughs> vad har då varit dina största yrkesmässiga prestationer så här långt? E, inga alls. <laughs> vad motiverar dig att göra det ditt bästa? Inget alls, jag behöver bara pengarna så jag kommer göra ett jättedåligt jobb och sen cash in i slutet av månaden. <laughs> Vet du väl just då. Nej, jag, jag, jag funderar på om det är han i somewhere, men jag har inte sett han. det Ska jag säga vad det är? Jag gör det. Ja det. Royal Tenenbaum. Aha. Ja, så klart. <laughs> ja, ja. Hackman i The Royal Tenenbaums. Mm, ja. Såklart. så klart. Och vad alla där spelar ju suveränt bra eller? Mm. Ja, alltså den är ju den är en fantastisk film. Ja, är mm. är väldigt bra. Ja, det är... Då hoppar vi vidare på uh, Toms lyssnafråga, eller? Mm. Vilken är Vilken Tom vi är? har du bästa roll? Jag är sen. Och då har vi Jonathan Blomberg som svarar The Revenant. Axel, du svarade Bronson, Lock och Layer Cake är de första jag kommer kom tänka på. Sen har vi ett ultimat guilty pleasure, This Means War, som antagligen är den bästa Spy versus Spy-filmen jag har sett. Och läs lyssnarebrevet för i helvete, inget mot Per nu, han, är, han har aldrig gjort någon illa. Och så svarade du på dig själv där, antagligen den snällaste och personen i Sverige. Ja, jag står fast mm. i det. Vad bra. <laughs> tack, tack. Christian Elbrax och Brax svarar Mad Max Thomas Nygren, Bronson Martin Olsson, The Drop Ariana Branell, Bane Andreas Larsson, The Dark Knight Rises Kenneth Ivarsson har bara sett Inception så får rösta på den och Mikael Blomgren säger Warriors ehm, och jag håller ju med här om eller den första filmen jag upptäckte honom i var Bronson och den gillar jag, jag tycker att hans prestation är väldigt speciell och väldigt bra Mm, jag har inte sett så många med han. Nej, jag har sett jättemånga med han nu faktiskt. Ja, jag ska försöka göra det med, tror jag. Uh, alla som är nämnda här, tror jag. Nej, utom disneys War faktiskt. Ja. Där nu är jag nästan en men. Ja, fortsätt med det. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag tror uh, band so... of Brothers. Mm -hmm. All, alla där vi spelar uh, tok bra. Jag kommer inte ihåg mm. vilken han spelar, men... <laughs> <laughs> Nej, jag tror att han har en jätteliten roll där som knappt är med. Men... Ja, han var säkert bra i det. I sina ja. två minuter <laughs> Det var han säkert Och så tror jag han har en liten roll i Black Hawk Down också Ja Det var, det var det hans första film det. Nej det ja, var inte Det kanske det inte var, det kanske inte var. Det kanske var. Inte. Eh, Och Locke då den är, Det tycker jag är väldigt imponerande När hela filmen hänger ju på honom Att han gör en bra prestation mm. Och det tycker jag han lyckas jättebra med Den ska vi försöka se i veckan mm. Bra Ja. Har vi några lyssnarbrev? Eh, ja, vi har ett som Axel skrev, som vi glömde bort, och som han ska få läsa själv nu. Eh, ja, det, jag kommer inte läsa ordet grant, men det är ungefär... Nej, <laughs> okej. Okay. Eh, gå eftermiddag, eller vad det nu är, när, när ni spelar in det här. Med tanke på att det eh, är veckans läxa, där skickar jag förra veckan. Mm. Eh, var Antichrist kanske den deppigaste filmen någonsin... Och, per, och att Per antagligen är den mest positiva personen jag vet. Har ni någonsin sett en film så deppigt, deppig att ni stängt av den? Och har ni, sett, om har ni någon sett en film fylld med så för i helvete mycket livsglädje att ni vill att spy vågar? Exempel Mamma Mia, Forrest Gump hund, eller Hundra steg från Paris till Bombay. Och frågan är egentligen har ni någonsin blivit så känslomässigt berörda av en film att ni har stängt av den, eller har ni någonsin tyckt att det här är lite välglatt, så att ni har stängt av den. Och eftersom det är andra gången så borde man ju ha kollat upp det här tills idag. <laughs> ja, jag gör det nu här, för, för jag kommer ju jag, jag kom på att jag såg en vad sen stängde jag i och för sig inte av, men det var nära, det var en Lasse Hallström-film som heter En dag i livet. Ja, är det en svensk film? Jennifer bil? Lopez, Robert Redford, Morgan Freeman den en Jag har satt en sjua på den i och Ja, det var ju konstigt. Jag minns den som väldigt, väldigt sockersöt och så. Mm, så den var väl kanske på gränsen då. Men ja, eftersom jag satt en sjua så tyckte jag tydligen att den var bra. Sockersöt vet jag inte, men jag, ja. Jag gillar stämningen i Wristcutter wrist a Love Story. Mm, ja. Den blir man glad av. Fast det, blir, det var ju lite fel svar, tror jag. Ja, kanske lite... Nej, jag vet inte om vi har några bra spel- eller spel-svar. Jag har, inte, jag har inte jag har nog inga exempel på något av det i alla fall- som jag har stängt av på grund av det. Vi kan ta den här Bowling for Columbine. Den var ju väldigt otäckt där och riktigt. Ja, mm. den riktigt. är väldigt obehaglig. Äh, väldigt. Och som nu kom in på igår när vi spelade in det- med Making a Murderer, Det var ju- inte att jag stängde av ett avsnitt- men att jag tog en liten paus efter första avsnittet- för att jag blev, man blev så liksom- irriterad bara. Ja, det, det är en sån film där man, man blir bara arg på. Mm. På att det är så deppigt. Eller på att det ja, är, ser man, ut Man det. vet att man kommer bara bli mer arg så att man liksom bara, jag har inte den emotionella... Alltså, jag har inte orkat gå igenom det här nu. Mm. mm. Precis. Mm. Så, så vi hoppar vidare på nyhetens tillslag. Mm, det kan vi göra. Svenska filminstitutet lanserar Nordic Women i film. En kunskaps kunskapsbank om kvinnor inom svensk film. Mm. Det är synd att det behövs, men det är ju jättebra satsning. Ja, det är ett bra initiativ. Mm. Ja, James Cameron bekräftar att det kommer bli fem avatarfilmer. Avatar mm. två får premiera jul julen 2017. Sen kommer det komma en, en varje år. Mm. Tror ja, är? det var väldigt svårt att se hur det inte skulle bli urmjölkat Men Nej. Även fast jag gillar första filmen då Men man kan ju börja med en uppföljare Till att börja med Så får man väl se, ja. tänker man ju Men nu som jag spelar in alla på samma gång Så Oj. måste de väl antagligen Släppa dem sen också Hur det än går <laughs> Ja, det är Men alltså, tänk så att Även om Avatar 3 är Jävligt dålig Mm. så tjänar de ju mer på att släppa ut den och få 5 miljon miljoner än att inte släppa den. Mm. Precis. Eller ja. liksom jag tror ju att de kommer tjäna hur mycket som helst, vilket fans som helst, för det kommer ju kommer ju alltid finnas en år eller en där kommer du få en stor skara fans hur dåliga den är. Kollar movie scene la ut någonting på Facebook och kollar man kommentarerna det är det väldigt väldigt mycket hat mot Avatar. Det är... Ja, men det kanske blir som en, en lite sett-twila-grej. Att det är en stor klick som är ja. filmälskare hatar de filmerna, men det finns jättemånga som tycker om hur bra som helst. Det är sant. Kanske blir en sån grej. Ja. Spekulationer. Gör ja, mm. Sen är det ett visst typ av folk som låter mest om man säger det. Ja, ja. Jo, så är det ju. Ja. Eh, ny trailer till Snowden har kommit ut. Just det, ja. mm -hmm. Ser väldigt bra ut enligt mig. Eller ser... Jag är skeptisk. Jag tror jag kommer gilla den på samma sätt som det, den här Tom Hardy gangsterfilmen Legend. Den tyckte jag mm -hmm. var bra. För att jag älskar gangsterfilmen. Jag mm. Men den, är, den kommer inte med någonting nytt. Den gör inget, ingenting man inte sett innan. Men den är kul att se då. Jag tror att, Edward, att den här Snowden-filmen kommer vara exakt likadant. Mm. Uh, jag vet inte. Ja, det är någonting med Oliver Stone senaste filmer som inte riktigt har klickat för mig. Men de har inte varit dåliga heller. Vilken var den senaste han gjorde? Eh. Uh, ja, det minns inte jag nu. Kan det vara Dabja? Uh, jag kollar just. Hans senaste. Hans senaste är Savages. Ja, den har jag inte sett den? Alltså, det låter så dåligt så att det inte ens. Mm. Typ någon Natural Born Killers först i nytappning. Känns det som om de kollade på trailerna för mig. Ja, men det låter väl bra. Ja, fast ja. Här får de spana spana upp. Spana in den. Batman The Killing Joke får 15-årsgräns. Det ska bli spännande att se en tecknad version av den. i Ja, ja precis. R-rated. Absolut. Då kan du inte göra den på något annat sätt. Nej, det blir nog svårt. Mm. Tim Miller hoppar på Deadpool 2. Mm. Jason Statham kommer att spela huvudrollen i filmatisering av Steve. Ah, jag måste skrolla. Steve <laughs> Altens bok Meg, A Novel of Deep Terror från, två... från 1997. Han kommer uh -huh. att börja slåss mot uh, vita hajar. Eller hajar. Minär. Som flyger i luften, eller som simmar i havet? Jag tror de simmar i havet. Ja. Är det var någon annan film där de flyger omkring i luften? Var det inte typ tre filmer med den fjärde jo. som jag har för mig ska komma ut? Jo. Jag har sett den första. Sharknado. Ja, har vi sett, hade vi inte sett inte tvåan i Leksö eller? Nej ettan, hade... Nej, ettan var det väl i Leksö. Jag tycker jag läser här framför mig att den fjärde som heter Sharknado 4, The Fourth Awakens. Ja, det är den riktiga titeln. Det kommer ja. ut i år och så. Den 31 juli. Ja, oh, är det i en sering nu med eller? Eh, nej, det tror jag inte. Som nej. regissör då eller? Nej, Nu han som nej. spelade i... Nej, i, i, han ska i, vara i, med. Första filmen. Han ska vara med. David Hasselhoff, Gary Busey. Oj! Är det sant? <laughs> alltså det här kommer ju bli helt horribel Det blir nästan C nästan ändå. Nej men som sagt, ja, alltså man kan se det mesta med Gary Busey. Man kan klippa mm. ut allt annat. Det är synd mm, att de precis. ska göra det dåligt. Mm. Ja, precis. Men nästan, den här filmen går inte att göra bra såklart, men... Ja, men Med den, alla... den storyn. Nej, precis. Men alla zombiefilmer om man säger de är ju... Mm. De är ju samma, fast... Ja. ja. Det kom ju en dokumentär förra året tror jag det var, eller om det var två år sedan som var liksom... som handlade om killen som gjorde Sharknado. Den hette Sharknado, mm. Heart of Sharkness. <laughs> alltså, alltså, titlarna är jättedåliga Men mm. eh, den var ju ganska intressant. Jag tror det var en parodi, dock. En parodi-dokumentär? Ja, en ah. ah, okay. ah. Ja, Okej. Eh, Spider-Man kommer heta Homecoming. Mm. Och eh, Robert Downey Jr. kommer vara med. Mm. Star Wars Originaltrilogi kommer visas på bio igen. Förhoppningsvis i Sverige också. Bra. den oredigerade, eller det inte oklippt kanske men är... den är o inte... men... ja precis jag vet eller? faktiskt inte. Nej okej. Okay. det är, så... är ju att... att kunna se dem på bio igen. Mm. Djungelboken 2 utannonserad. Mm. Kanske man till så för men det kommer, bli så... Det kommer bli så alltså vi som känner till att det är två filmer på gång här nu det är kanske inte blir så konstigt för oss men För allmänheten kommer det bli jättekonstigt när Jungle 2 kommer ju komma i stort sett samtidigt som den andra Jungle filmen Just kommer. Det. Just Andy det, den kommer ju... Exakt, och det känns så helt onödigt. Och den, och den kommer ju heta Jungle Book. <laughs> Den heter ju The Jungle Book. Och Så kommer ju oh. Anders film som är uppskjuten ett år nu så den kommer ju 2018, tror jag. Ja, och den kommer heta Jungle Book. Undrar om det är så att de... och, ja, the, och The Jungle Book 2 kommer ju komma den kommer ju komma typ 2018 eller kanske 2019. Men det är, fort, det är fortfarande så att, så att folk som inte är insatta kommer blanda ihop. Ja, det mm. kommer ju bli jättekonstigt. Jag, jag, jag kommer inte ihåg om, jag, om det har varit någon sån här situation förut. Det känns lite unikt. Ja, men det är olika filmer som kommer, eller liksom samma changer som brukar komma oftast samtidigt. Ja, ja precis. Men undrar om de kommer på, eller om de har hört någonting att de så Och då blandar, ju, då blandar ju folk ihop dem. Ja. Som när det, ett exempel var ju när United 93 kom, så kom det en som heter Flight 93, som är exakt likadan i stort sett, fast mycket sämre. <laughs> Så när man tipsade om den så kanske så, så hände det ju att folk såg fel och tyckte att nej, den var inte så jättebra. <laughs> ah, shit. Ja, mm. Ja det är konstigt. Borde samspela lite mer, filmbolagen. Ja, ja lite kanske. Mm. Benedict Cumberbatch gör röst till Grinchern i en ny animerad film om Grinchern. Mm. Han ska ju för övrigt vara med i Jungle Book också. Han ska väl spela. Det det. Och... Shere Khan. Alltså, Eller? Ja, ja. Ja, jag vet någon dem. Jag ja. tror han ska spela Kjörukan. Nu ja. är vi tillbaka på banan. Va? Det var här ungefär det stängdes av igår. Ja, det kanske ja, det var det nog. Ja. Så, mm. då är det inget Deschabu längre. Nej, inget. Nej då. Inte ens den filmen från 2006 med Denzel Washington som heter Deschabu. Inte ens den kommer vi att prata om nu. Ja. <laughs> Elisabeth Banks regisserar Charlie Sengla-rebooten Mm -hmm. Jag vet inte om hon har regisserat något förut Jo, det har hon gjort, men jag kommer inte mm. nu. Det borde jag ju upp kanske det är något snabb, typ Pitch Perfect 2 Eller något sånt mm. Det kan det mycket väl ha gjort Fear of the Walking Dead för en tredje säsong Yes <laughs> Har ni sett eh, Första? Nej Jag såg Walking Dead säsong 1 och 2 Och sen sa jag Nej, det här, kom, det här kommer inte gå någonstans. Det kommer inte bli bättre och det kommer inte bli... Alltså, jag, jag ser inte att det kan gå, bli så bra att jag kommer vilja fortsätta se det. Så sen så är jag bara, nej, Walking Dead, nej. Men alla säger väl att det blir bättre efter säsong två? Ja, det blir ju bättre, men det är ju samma samma egentligen. Det, ja, alltså, jag har ju bara sett säsong ett. Men... Det är Eller jag jag förstås efter säsong två. Det är, jag, gillar zombie, jag gillar post men det blir ju så chattigt till slut. Jag tyckte skådespeleriet i säsong två var uruselt. Jag såg ju ett, två avsnitt tror jag, av säsong två. Fast är vi inte alla överens om att säsong två är bland det sämsta? Liksom. Jo, jag en, tror en, att är alltså, om, En stor tv-studio ja. har lagt ut på tv. Jag tror många är överens om det. Ja. Jag har hört det också. Jag kommer inte ihåg hur jag tyckte. Men så dåligt var det nog inte. Jo. Jo, so, so, jo, Per. Jo, Per. Gustav sa att du gillar den. Han använde Mindfreak. ja. ja. William DeFoe hoppar på Justice League. Just det. det är lite lustigt för det var, ju som, det var rätt många som tyckte att han skulle spela Jokern där. Ja, oh, det blev klart. Ja, men det hade han, han passat. Han har ju det perfekta som. hus. men det blir han ju förmodligen inte. Nej, ja, du har helt rätt <laughs> Han har passat mm. riktigt bra. Mm. Han kan ju spela så pass bra också, mm. Ja. Men det vore lite konstigt om han var han. Ja, ja. Precis. Nu. Guardians, vars ryska titel är. Nu ska vi se här. Sarsnicknickti. <laughs> det var ja, nog inte 100%. 100%. Kommer få rysk premiär 23 februari 2017. Är det den där superhjältefilmen eller? Ja. Det är någon som är en björn och... Precis. Jag har sett någon trailer. eller något någon klipp från någon trailer? Ja, någon, ja, jag har någon, sett en alltså, jag vet faktiskt inte vad ni pratar om. Nej, men det är någon rysk version av The Avengers typ. Fast det är en stor björn och lite allt mer Jag tycker jättvåligt. det är roligt med lite liten där. Mm. Kanske. Kanske, ja. Det får vi se. Nytt premierdatum för Blade Runner-uppföljaren. Det om tidigare lagt, va? Ja, kanske det. 6 oktober 2017. När var det förut? Jag vet inte, men jag tror att det var de har lagt det tidigare. 6 oktober 2017. Det var ju januari 2018. Ja, gud. Så det är bara bra det. För folk var ju jätteskeptiska att den skulle få... Och den får i jan januari-release. För det, normalt sett brukar det mest dels för liksom, skräpstudion. Studion liksom mm -hmm. för... Eller, alltså Allt det bästa har de haft premiär på i december inför just det, ja, det Precis. Och så har de bara det. tänkt att det är de inte liksom, så att de får in, kan få in liksom fem, pr fem premiärer på riktiga storfilmer under 2000, äh, 2016. Mm. Och sen så ha, lägger de in Så här Paul Blart målkop 3, 2 mo <laughs> Molly for you, eller något sånt. Lägger de liksom in 8 januari. 2 <laughs> Molly for you. <laughs> <laughs> men jag vet inte, vad, vad skulle man kalla den? <laughs> jag har inte tänkt på det. <laughs> det, låter det borde smyriga. du göra, Gustav. Ja, okej. Okay. Ja, men jag tyckte 2 Molly for you, det... Det hade ju varit bättre om den var 2 dig. Ja, <laughs> <laughs> ja. Google vill förändra hur vi ser på datorer och datoranvändare Och letar bra filmmanus Oj, det var en kryptisk nyhet mm. Ja. Mm. Ja, de vill, ja, precis Game of Thrones får en sjunde säsong Oväntat mm. Och Weep och Silicon Valley får en fjärde säsong Vi har ju inte sett någonting, men Silicon Valley gillar jag den Är det den med hon som har i Seinfeldt? Mm. Ja, det var det. Jag har ingen aning om jag har sett den heller. Men Silicon Valley får jag gärna en fjärde säsong. Julia, du, du, du måste är för... se Seinfeldt. Per, har du inte sett Seinfeldt? Jo, lite grann. Ja, tänkte, det, det är en av de bättre sitcom ja. Hon. ja, det är det. <laughs> jo. Jag är inte riktigt helt med det Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Här hatar verkligen... Nej, inte hatar, men du ogillar verkligen som Vad ska man kalla dem? Små dumma sitcoms. För jag vet att vi pratar om How I Met Your Mother också. Det var det just då, va? Verkligen. Var det jag som tyckte... De... Ja, för den ogillar ju jag. Jaha. Då ja. blandar jag ihop i så lika. Ja. Fast jag har inte Aha. sett mycket av det här i och Nej. Nej, nej men så sagt, det är inte jag heller, så jag egentligen borde jag inte uttala mig. Det men... är sådana serier jag tycker det är jättebra att kolla på. Om man, om man sitter och äter, och så vill man bara liksom skratta kollar, åt ja. ett, ett, av, ett av tio skämt, vill man skratta åt, och klickar man liksom på ja, säsong åtta av How I Met Your Mother, vad händer här? Och de går runt och knasar i Hollywood, men, eller New York, eller vad det nu är. Och så skrattar man, och så har man ätit upp. Ja. Nej, det var det du sa igår, att, att du sträckhållar att på Friends nu. Ja. Och nackdelen blir att du blir så fruktansvärt mätt, för du måste äta e hela tiden. Exakt, det är liksom... <laughs> jag vill veta vad som händer mellan Ross och Rachel, men jag vill inte behöva gå och laga mer mat. Det <laughs> Nej, liksom... precis. <laughs> <laughs> oh, Va, vad heter den serie med nördarna? Big, really. eh, Big Bang Theory. Big Bang Theory, För den, uh -huh. den gillar jag i början jättemycket. Det är bra första säsongen. Ja, precis. För då skrattar man med dem. Men ja. nu skattar man åt dem. Så jag la ner den. Ja, nu är, ju, nu är det ju bara referenser också. Mm. Det jag var någon som en scen från säsong 9 eller något. Ja, jag la ner innan mm. dess. Ja, men det var någon som ut. Och då skulle de spela någon slags pingis. Och då sa de bara massa referenser till Doctor Who, Game of Thrones och Sherlock. Eller något sånt. mm -hmm. Och, det, och sen så skrattar publiken. Och ska man då tro att det är punchlinen? För allt de sa var massa referenser till serier. Och det är så jag tyckte att det har blivit också. Att det bara... Refererar vi till det här folk känner igen så kommer mm. de att skratta för att... Åh, <laughs> åh, åh, kolla, det där känner vi igen. Ha, ha, ha, ha, ha. Mm. <laughs> Ja, lite. Jag har sagt det förut, men jag tycker Silicon Valley är en, som en bra version av... Big Bang Theory? Ja. Mm. Lite, ja lite på Jag har sätt. inte sett den. Det borde du göra. Jag tror du skulle gilla Det tror jag också, men nej, mm. det är inte så mycket. Kolla istället för Friends. Är det, är det liksom komedi då? Ja. Är det hjärndödande? Nej, det är det mycket Nej, inte. alltså det är rätt smart okay. humor. Jag får se. Det är HBO producerat. Men jag har inte HBO. Ja, det kan du säkert få ta på. Ja. Har vi kan du säga till? det tydligt så att folk hör vad du menar? Nej, men jag menar inte. Du kan ju köpa boxen. Ja, men då säger vi det. Ja. Jag hoppar vidare till... Vi kommer att få ett nytt tillskott till Baywatch-filmen. Mm. Har ni någon gissning? Ooh, jag vet ju att The Rock är med. Jag vet att De Daddario är med. Och han sagt Efron. Och ska... Pamela Andersson. Ja. Jaha. Jaha. Jag tänkte säga Hasselhoff har väl redan sagt ja. Ja. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja familjen som var inte heller super då men nej, nej inte riktigt. <laughs> MTV Crips, you're come back. på Snapchat. Va? Oj. Ja lite kort lite kortare avsnitt men alltså, hell. ja det får ju vara rätt så korta avsnitt <laughs> och kolla här i mitt kök klart. <laughs> This is where the magic happens. <laughs> <laughs> inte i köket alltså. Tydligen var jag gill... Oj, det var ju en massa rapper och sånt som visade sina 75 garage och grejer. Och sen var han mm. med i Chris Pontius, som är med i Jackass. Ja, När han kom bodde i sin jag. bil. <laughs> <laughs> jag har inte sett det, men det verkar ju styrelse. Mm. Ja, jag för jag att jag sett det. Det var, ja. Mm. Det var kul. Ja, försöka lite upp det. Mm. Dwayne The Rock Johnson och Kevin Hart medverkar i Jumanji Remaken. Just det. Det har jag läst mm? Ja nej inte vad om det. Nej, nej, vi hoppar vidare. Mm. J.A. Bajona regisserar Jurassic World 2. Mm. Vet ni vem det är? Ja, han gjorde The Impossible. Den har jag, jag har inte sett den. Den märker bra. Som handlar om flodvågen i Thailand. Jaha. En väldigt bra, den pratade jag om faktiskt för, jag vet inte, det är i många avsnitt nu. Men jag hade väl den som, inte som läxa, men ni diskuterade den, vet jag. Ja, jag, jag tyckte den var jättebra. Mm. Så det kan bli intressant. Jag tror ju fortfarande på att de slutar över världen, eh, dinosaurerna. Det hade varit mycket, mm. mycket häftigare. Mm. Sigourney Weaver säger att Neil Blomkamps Alien kommer att hända. Mm. verkar ju frikt. Mm. Nyversionen av DET kommer få premiere 18 september 2017. Ja, det här var ju en av mina mest emotsedda filmer, men nu är det ju inte lika stor pepp. Det är inte lika intressant regissör och sådana grejer. Okej, okay. Jag har varit på upp och ner med den här va? Jag skulle bli av och sen skulle det inte bli av. Och... Mm. Fast det mot upplägget är ju väldigt intressant nu. De ska ju, det ska ju komma två filmer. Mm. Första filmen visar om ur barnens synvinkel. Jaha! Och sen andra filmen ur, ur, ja, ur samma personens synvinkel fast när de är vuxna. Det är ju lite balt. Mm, jag förmedlar att miniserien var ju något liknande fast ja, först ena halvan av miniserien var liksom när, fick man se skedet när de var små och sen just man se, det, när de berättade när och de diskuterade om det när de är äldre, ja. Kina förbjuder kändisbarn i reality-tv. <laughs> det låter som ett bra, alltså det, som sagt man kan förstå, man förstår dem men fan, vi hade behövt det här. <laughs> det borde både bra och dolligt, för det skulle vara fritt om man säger Men för mm. barnas skull så är det jättebra Jag är emot censur för att jag känner att det är inte freedom of speech Om vi ska censurera vad folk säger fritt Precis. Men så mycket av det dravlet som är på tv Det är inte att å det är våldsamt eller å det är för mycket naket Det är jag helt okej okay med mer av det Hellre än keeping up with the Kardashians säsong 5 när de fortfarande går runt och säger, vi är rika, ska vi gå och göra könsoperationer så känns det som att, ni sa det i avsnitt två av första säsongen, ni behöver inte fortsätta, jag har inte sett det så mina referenser är helt av. Vad pratar du om? Sa vi det i avsnitt två? Nej, jag pratar om avsnitt två av Keeping Keeping up with the Kardashians Ni har bättre saker för er ja, precis. Försöka tjäna pengar. Ja. <laughs> mm. uh, Nonstop Entertainment kommer att visa gamla klassiker på bio. Eh, mm. Vilka klassiker? Uh, jag läste lite om Charlie Chaplin i alla fall. Oh, det låter ja, kul. Alltså, ja, det är ju jättekul. Det är ju en jättebra idé. Ja, det är det. Uh, Så jag hoppas att jag kommer hit också. Mm. Ja. På tal om det uh, jag läste om uh, Cinemateket ja. Det vet ni vad det gäller. Ja då. Eh. Det finns väl i Stockholm, är det bara Stockholm eller finns det i Göteborg också? Stockholm och Göteborg. Mm, men det ska ju utöka. Det ska komma till Västerås, till... tror jag. Mm, till Sjövde. Ska det det? Mm. Och till Så det är ju nära för oss. Mm. ska det göra. Ja, just det. Men Sjövde är kul för det är nära för mig och Per. Absolut. Men Västeråsen är närmare för mig. Ja, ja, ja. Men det är ingen, det är ingen som bryr sig Som bryr om sig om Jag skulle säga <laughs> <laughs> <Gustav>. <laughs> Nej, men alltså, Gustav får säga sanningen. Jag vet att det, alltså, det är bokstavligt talat ingen filmintresserad som bor i Halsehammar <laughs> eller Västerås Jo, i alla Nej, det är ju jag och folk jag har pratat så mycket om. Du vet franska, ni vågen med att de har flyttat från Västrå. <laughs> mm. Det är klart vi bryr oss, Axel. Och här tar vi nästa nyhet, eller? Den mm. nyheten som kommer... Eftersom vi väntade... Igår då, efter vi hade vårt felad avsnitt. Precis. Vårt failade avsnitt. <laughs> ja. Alicia Vikander är lika Vikander. med... Vikander. Vikander är lika med Laura Croft. Yes. Då ah. sa ja, ah, jag, Vikander. Ja. ja, det är all, ganska Annika lätt Viknander. att säga fel ja. Som sagt... Ja, ja, Jag tycker det är lite dåligt för att... Jag tycker det Ganska tråkigt val av henne direkt efter Oscar Eller att det mm. första hon skriver på, eller i alla fall officiellt skriver på efter oss, är en sån ganska tråkig film. Så. Mm, det kan jag ju hålla med om faktiskt. Och det, hon kommer ju bli, jag inte fast i det, men, eller ja, det, det blir ju en franchise av det här om det ja, går bra. Hon kom... Och då kommer hon ju kanske vara fast i en fyra 5 filmer eller något sånt där. För det, det är inte det att hon. Jag tycker hon är en bra skådespelare. Det som stör mm. mig i två saker. Ett, mm. hur svensk media hyllar henne. Fast det känns som att de inte. De, de, de, det är mer. Och den svensk som är i Hollywood, vi måste hylla det här. Det mm. känns som att de har inte riktigt kollat upp allt. Och det andra mm. är, hon är ju en bra skådespelare. Varför ska hon göra sånt skräp? Men, men det kanske inte blir skräp om hon är med. Alltså, jag ser det är en potential till att det skulle det film, kunna bli bra. Det mår, det som en... Men det är fortfarande... Jag är fortfarande... Jag tycker fortfarande det hade varit roligare om hon... Hon, hon och jag tycker många sådana bra skådespelare borde kunna se... Jag vill mm. att de ska få ett indie-projekt av någon... Jag vill ha mer originalitet i Hollywood för allt de gör nu är bara... Det är för mycket risktagande att göra en film som inte är baserat på någonting. Ja, det är lite mm. Vilket betyder att de, de, de, kan, de kan och de vill inte göra någonting som inte gjorts tidigare. Eller, har, eller redan har en fanbase. Mm. Och jag vet, ni, så, ni gillade väl inte The Devils, va? <här> Den som jag såg fem minuter då? Ja. För det, ja, var, det var en film som hade en budget på... Alltså jag tror det var något extremt om det var hundra miljoner dollar. Mm. Och det var ju en sån jävla risk 1971 tror jag den kom ut. Och det, det vi mm. behöver folk, vi kanske inte behöver filmer som The Devils. Men vi behöver folk som kan göra bra film på låg budget. Och vi behöver folk som har pengar, som vågar ta risker med, med indie regissörer som Absolut. har bra manus som ligger men som inte kan göras för att det inte är Star Wars 8 eller Jurassic Park 10. Mm. Ja, sitter helt rätt i. Ja, jag håller med. Mm. Jag, tänkte säga, jag tänkte bara säga att det, det kan ju bli en bra film om gör det på rätt ja, sätt, men det jag inte. håller med vad du säger. Jag, jag, vill, jag, jag säger inte att det är en dålig film bara för att den är baserad på någonting annat. Jag hoppas bara att Hollywood någon gång kommer lära sig att Bara gör nya grejer Det finns, Gör superhjältefilmer Men gör inte Avengers 5 Leta på en mer udda film Som Deadpool Den var kanske, Det var inget mästerverk enligt mig Men det var kul att det var någonting Det var någonting nytt för superhjälte Det var inte riktigt nytt heller Men det var ändå liksom någonting Vi inte mm. riktigt hade sett innan Mycket bra Precis. tankar Axel ja, mm. ja, Ja det är helt rätt men mm. så länge vi går på bio och ser alla de här filmerna så kommer det inte hända tyvärr. Det är därför jag inte har gått och sett Civil War. Okej. Okay. Okay. Ja, det kan inte vi säga samma sak. Nej, ja, tyvärr. <laughs> jag, jag funderar på att skippa alla filmer. Alla filmer som jag kommer gå och se, ba alltså bara för att prata om. Som Civil War och eh, Civil War. Och nu glömde jag bort vilken andra jag tänkte på. X-Men Ap Apocalypse, mm. Alice i speglandet, Warcraft, alla sådana som görs och som jag inte är intresserad av men jag hade sett dem på bio för att kunna vara med i en diskussion så kommer jag försöka ta någon slags, ja, det kommer inte göra någonting, mm. det är bara jag, så. Mm. men ändå. Ja, men du har helt rätt faktiskt. Mm. Du är bra då Axel. Ja, det detsamma här. Har vi något övrigt eller har vi mer i Vart nyheter? Vart är även någonstans? I övrigt eller nya nyheter? Uh, nej, jag tycker du, jag tror du körde rekord då på nyheterna. Jag tror det också faktiskt. <laughs> Vänta, jag, jag måste jag tror vi... ja. eh, eh, Har ni fortfarande kvar filmfrågor och det där Jonas film? Uh, jag vet inte om vi hade några Jonna... Jo, vi kanske hade eh, några jag ska jag jag jag kolla med. Men eh, film, filmkortet har vi sen, mm. eller har vi det nu? Det har vi nu om vi inte har något övrigt. Jag gick, på, jag gick på ett sånt långt rant så jag har inte riktigt. Jag måste andas lite. <laughs> jag har ju faktiskt nu tre till utav, från Jonna. Har du det? Yes. Ja. Oh, men är det vi de sista dem. nu, eller? Ja, det är de sista. Så, men hon skickar säkert nya i du Ja, det hoppas ja, vi. De är ju jätteroliga Ja. ja. Uh, kan reglerna. Det är tre scenarier man får välja. Så får man välja en person sen. Ni kommer fatta. Uh, vem vill ni ha som barnvakt åt era barn? Ace Ventura, Alan Grant i Jurassic Park eller Brian Mills från Taken. Är Alan Grant Jeff Goldblum? Ooh. Där är han Det får vi nästan kolla va? Hired. Jag tror det är den där gubben annars va? Nej, det är Richard Hammond. Jaha. Jag såg den bara häromdagen nämligen. Har du sett Jurassic Park nu? Ja, jag har sett den. Jag ville inte se den för jag ville vara killen som har sett 2000 filmer. Alltså, jag ville att det skulle vara min 2000-film. Men jag såg den för att Louis blev väldigt aggressiv. <laughs> Nej, men det är ju Sam Neils karaktär. Ja. Ja, jag tar han. Ja, men då känns det som han är den mest liksom... Ja. Jag menar, kol kolla min lilla son eller vad jag nu har i här universumet mot Brian Mills dotter. Då kommer han bara knäcka nacken och säga att det var en fara för nationen. Ha <laughs> vi ena som Alan Granton, Exakt. Mm. Eh, vem, vem vill ha som gymparlärare? Rocky Balboa, Wonder Woman eller Tyler Durden? Åh oh, herregud! Vem var den i mitten nu igen? Jag glömde Wonder, Wonder Woman. Woman. Ja, jag ser Rocky. Har ni sett <laughs> har ni sett Creed eller han är ju skitbra uh -huh. på att den här folk mm. Ja jag tror också Rocky. Men jag tycker jag är coolare med Wonder Woman ändå. man får testa hennes laser lasso. Yeah, the lasso <laughs> of truth. Men då kunde hon också liksom bara... Så här. Hon kunde liksom ställa de weirdaste frågorna någonsin liksom bara och så, måste, och så svarar du sant på dem. Mm -hmm, Okej. Okay. Så jag menar hon kunde egentligen reda på som... hemligheter om dig och utpressa dig. Mm -hmm, nej. Då. Ja. Jag kanske får tänka om... Nej. nej, men jag håller fast vid Wonder Woman. Gör det. Jag har inget att dölja. Ja, jag är nog lite sugen på henne med nu när du säger så. <laughs> det, det lät ju helt fel. <laughs> ja. Nya ja. som ni tycker. Mm. Ja, jag kör rocker då. Ja. Eh, vilken alienras vill du helst att jorden ska bli invaderad av? Kryptonier? Navi? Eller Ewoks? Ewoks. som där som vi ja, det GTR. känns Nej, det är såna i på Endor, skogspaneten i Star Wars. Just det. Ja, Jag säger, Ewoks e känns e minst farliga. Ewoks känns... De är ju bara mysiga. Det är mysiga nallebjörnar som har svärd. Nej, är vänta smyvigt. lite. De ska ju äta upp... upphjältarna i Star Wars. Först. Jo, men, jo, men... Navi och kryptonierna är ju farligare. Men, ja, är per, du, per, de, där, de där är liksom... Du är två meter lång, de är inte ens så knäna <laughs> på dig. <laughs> Nej, det är Okej, <laughs> <just det. laughs> <laughs> okay, i boken av det. Ja. Mm. Bra, Nej, men då, då är vi klara med hennes för den här gången. Tack så att, att det kommer lite nya sådana. Ja, de är helt så vidiga där. Mm, det är de. Eh, så vi kör en liten tävling också nu, eller Ja, men. Yes. Eh, och då tävlar Per mot Axel. Okej, okay. första it kategorin it är citat. Vilken Stephen King filmatisering inleds med meningen. I was 12 going on 13. The first time I saw a dead human being. Ja, den är uh -huh. Stand by me. Ja. Yes. Gut. Den, den är bra den filmen. Mm. Mm. Den svar faktiskt på bio. I Göten. Mm -hmm. Oj. Den, mm. den är väldigt bra, det måste vi mm -hmm. se om. Festivaler och priser. Året 2005 fick -akademin, Guldbagge Akademin en del kritik. Vilka två saker kritiserades? De framförallt för att, för av följande. Fel, fel film vann. För få filmer nominerades till huvudkategorierna. Jörgen ansågs ha blivit mutad. Eller Jörgen hade inte sett alla filmerna. Axel. Mm? Eh, jag säger fel film vann och Jörgen hade inte sett alla filmerna. Mm. Det var svårt att se den rätta svaren, för det var så långt svar. <laughs> det var att några av jurymedlemmarna inte hade sett alla de 33 filmerna som var nominerade. Och det var bara tre filmer som var nominerade till bästa film. Ni Det är det väl I kategorierna. bästa film, bästa och bästa skådespelare. Det är det väl nu också. Det är väl bara tre nominerade. Ja, kanske. Det var är. väl Efterskalv, Min lilla syster och en man som heter Ove i år mm. Rätt vilken man. Vilka tror du var nominerade på Guldbaggegalan 2004 då? för den en guldstjärna? För bästa film? För välfall, nej Förortsungar Var den då? Nej Det här är ju svårt Typ ängelagård, någon ängelagård Nej Nej, men... <laughs> Jag säger då. Så som i himmelen förgör en och brunt och masjävlar Men ängelagård är väl den där Är inte det äh. och så som i himlen samma sak? <laughs> inte riktigt. <laughs> Helena Bergström gråter dåligt. Mm. Ja. Eller Helena. Nu kör vi... Nej, kanske blandar ja. ihop dem. Nu blandar ihop dem lite. Eh, karaktärer. Hur många guldbiljetter mm. har Willy Wonka i Kalle, och K Kalle och chokladfabriken 2015 gömt i sina chokladkakor? Är det fem Jag... eller? Det är fem. Ja, ja. Jag, se det. Jag vet inte. Jag har inte sett den. Jag Den sa du att den var ifrån? 2005. Den har jag inte sett. Jag har sett det originalet. Mhm. Mm Då står det 1-1. Så Då är nästa kategori popcorn. Vad har Raging Bull, Bridget Jones dagbok, The Machinist och The Informant gemensamt? Axel, mm -hmm. alla har varit revolutionerande, eller i alla fall snackisar inom vikt och ökning och sänkning. Rätt. Oj, oj, oj, snyggt. Mm. Jag har det här spelet hemma. <laughs> Okej, okay. har du hört alla frågor? Nej, ja, jag, precis. Har, jag har alla kort Liggandes på mitt köksbord nu så jag vet vilket det är så svarar jag lite. Liksom... <laughs> Okej. Okay. Nej, då. Men jag, nej. den där frågan har jag fått tidigare. Mm -hmm. Skådespelare. Vem spelar Charlotte i Lost in Translation? Här. Skådespelare mm. Johansson. Mm. Ja. Eh, svensk film. Vad heter filmen från 2007 som handlar om en 15-årig tjej från Rödköping? 2007? Mm. Axel? Mm. Ähm, Ett hål i mitt hjärta. Det känns som det är någon sån här smoothieson. Nej, det var inte det. Jag letråd där. Oj. Det handlar om en bok som man skriver på kvällen. En dagbok. Tinas nattdagbok. Det finns en sån. Oh, Linas kvällsdagbok Något sånt heter den Ja, Är det? Det den heter Linas kvällsbok Oj, snyggt Du får ett halvt poäng där Axel, så vinner du med två och ett halvt mot två Oj. Det är ju ganska bra utav dig. Det är jättebra mm. Med tanke på att jag är dubbelt så gammal som du är Ja Jag är dubbelt så gammal som Nej. <laughs> <laughs> Nej Ja, det var dem mm. kul. Ja, då kör vi kolla film baklänges då. Ja. Och då får ni gissa också här. Det gör vi. Handlar om en stor fisk som spottar ut så många människor att de blir tvungna att öppna en strand? Hajen. Hajen. En ballettansvös ligger med miniakonis för att bli av med sin men mentalsjukdom. <laughs> Bra. <Ja. laughs> en tjej flyr till Phoenix för att slippa sin atletiska stalker. En tjej flyr till Phoenix för att slippa sin vampyriska atletiska stalker. Uh -huh. Twilight. Ja, snyggt. Och försvenskade taglines då? Mm. Den oöverträffade resan. Hobbit. Ja, bra. Fast det är lite längre fram i tiden. Lite längre fram i tiden? Ja, eller bak som vi är nu. Va? Ja, det är Sagan om ringen. Nej. I Nej. rymden. Fram eller bak som vi är nu. Bakan ja. ringen. Nej, vad heter det? Star Wars. <laughs> Star Wars. Nej, när vi är nu ja. så är det baktiden. Men när de gjorde filmen så var det framtiden. Då reser lite i rymden. Och sen en väldigt knasig datum här. <skratt> ah, back to the future. 2001. Bra, Gustav. Fan. Mm. Jag, <laughs> för, jag förvillar i lite. Nej, men nu har jag Back to the future-låten i spelet. <laughs> ja, <den är> <laughs> ja, det är bra. Ja, det är ingen fara. Varje gåva är inte en välsignelse. The, The Gift. gift ja. <laughs> Nej, nästan. Nej, Nej inte bara nästan. Jag, jag, jag fryser. Uh -huh. Och sen ser jag lite konstiga saker ibland. Som ingen annan ser. The Shining. Jag ser döda människor. Ja, i sjätte sinnet. Ja, i sinnet. <laughs> <laughs> Någon saknas. Eh, man Nej, är det sant? Hur, hur, hur knäckte du den? <laughs> är det Someone's missing. Det är typ en av mina favoritfilmer någonsin. Ah, jag är imponerad. Mm. Jag älskar Church mm. Island. Ja, ah, den är bra. Mm. Min, hjärna, min hjärna fungerar så snabbt att jag inte ens hinner reagera. Ja, <laughs> ah, det, det är inte alltid bra. I, ibland. <laughs> <laughs> ibland. Ah, det måste, det, måste hinna liksom parera ibland. Kanske. Exakt. Mm. Mm. Då hoppar vi vidare på filmläxan då. Mm. Där fick vi Flash Gordon av Tom från 1980, 6,4 mm. på IMDB. Mm. Det är ju jag ett med Ja, Det av Mike Hodges med Sam Jones, Melody Anderson, Max von Sydow med flera. Timothy Dalton. Ja, han är med. Timothy ja. Dalton är med också. Ja, just det. Ja. En amerikansk fotbollsspelare blir rymdhjälp av misstag. Mm. Pathetic Earthlings. Who can save you now? Ett tagline. Den, mm. den är ju så bra, alltså. Den är ju så otroligt jävla bra. Nej. Jo. <laughs> det är ju den perfekta mängden med cheesiness. Ja, det är det. det. Nej, så. Ja, jag vet inte. Jag, jag tror inte jag klarar av att se sådana här filmer som är. Den var, jag tyckte inte ens att den var underhållande dålig, tyvärr. Så jag, det blev en sån där, tyvärr, att jag stängde av den. Oj! Mm. Så du gillar inte... Jag hade, jag hade 40 minuter kvar. Jag orkade inte ta mer än de 40 minuterna. Så jag... Egentligen räcker det med att se queen musik för att verkligen uppskatta. Men den hade jag nog inte se. Eller i början menar du? Nej, men alltså det finns ju en musik... En av Queens musik-videor typ ett montage av hela Flash Gordon. Det är ju till låten. Jaha, men så okej. Okay. Mm. Mm. De hade riktigt coola kostymer än vi Nej, fruktansvärt riktigt riktigt fula Nej, men var den, riktigt är ju, den är ju inspirerad Av uh, eller den, mm. Mycket av den Koncept kon uh, Vilket så här, Designen mm. har använts i Flash Gordon Nu när du säger det så ser man faktiskt det Ja, ja. Mm. fast det hade jag, jag hade på min minussida här att Jag tyckte att alla kostymer var Något fruktansvärt fula Nej, inte alla Jo. Oj. Säg en som var snygg Flash Gordons kostym. Men han har ju typ t-shirt och byxor på sig. Ja, exakt. Vad är det för fel med? Det var ju rätt så snygg. Kanske, ja, exakt, men... Det är lite svårt att säga någonting negativt om en så normal <laughs> Ja. Jag tror jag gillar hök, eh, folket. Ja, så jäklar. Kommer någon med slutet eller? Hawkman! Nej. <laughs> jag har sett det, den det här måste vara till i slutet för jag har jag inte sett ja De var väl nog med lite också. Va? De där ödle Ski. människorna som hade ett ansikte inuti munnen. Nej, ju... ja, de var inte så snygga. Ja. Nej. Nej. Va? Och, nej Alla kulisser var så otroligt fulla. Och... Så du gillar inte filmer som tar sig själv på ett för stort allvar? Jag vet inte, gjorde den här det heller? Det kändes det, lite så. Det, det beror på, menar vi, dålig film nu. För jag, jag har jag svårt inte. för, jag, jag, nu ska jag inte avbryta, men jag har svårt för dåliga filmer som tar sig själv på för lite allvar som typ Sharknado. Ja, mm, mm. ja och eh, som jag gillar ju till exempel att kolla på The Room för att den tar sig på alldeles för stort allvar. Men, eh, och att det blir så komiskt på den. Ja. Men det här var någonstans i eh, mellanlandet som jag inte riktigt... Och det här jag tror jag... du måste se Neil Breen's filmer. Mm. Mm. Men det stämmer nog det du säger, Gustav mm, Så jag, jag, bara, jag bara tröttnade Och jag orkade inte se mer ja. Det var för lite Queen-musik <laughs> Det var det inte alls i slutet Då kör du bara den här du, du, du, du. Flash Ah Savior Ja, precis. Hela tiden. Enda balningen i eh, Highlander är ju Queen-musiken. Och är det är ju Queen-musik hela tiden. Så den kan man ju, orkar man ju se på. Ja, men den första Highlander är bra. Nej. Men den, den har vi pratat om också för många avsnitt sedan. Ja, det har vi gjort. Jag, jag tyckte att det enda som var bra var ju Queen-musiken. Ja. Och att den var rätt snygg, men... De kanske med ett flygplan i början. Mm. Och så ja, kanske är klart och sånt. Och sen efter några minuter typ så... Kom, vi måste bort innan den exploderar. Mm -hmm. Hade den inte exploderat i kraschen? Om den hade exploderat. Ja, det kan explodera senare. Kanske kan, ja, jag vet inte. Jag hoppar över på lite trivia. Mm. George Lucas ville göra en remake av den första flashgordon, Men mm. Dino hade redan köpt rättigheterna. Så George Lucas skrev Star Wars istället. Det tackar vi nog Dino för, eller? Dino de Laurentiis. Mm. Det, det finns ju en otroligt bra historia om att det ska finnas de filmade Flash Gordon 2. Mm -hmm. Och att det är lite som vi, Al Pacino i Jacken Gill, att jag vet inte vem det var, men jag kommer inte ihåg vem det var. Men att någon storskådespelare var med och sa, I want all copies burned. Mm -hmm. Och att det ska finnas... I, någons, I något Hollywood-källare ska det ligga en omärkt filmrulle. Mad Flash Gordon 2. Och jag älskar den myten så mycket. Att... Ja, det gör jag också. Ja, absolut. Jag säga. Mm. Så du sätter inget betyg, Gustav? Nej, det får inte bli. Jag avstår från betyg på den här. Vad tycker Axel? På en ren liksom komisk nivå så är det ju en... Då skulle jag väl sätta en 8 av 10. Den har liksom... Den är rolig och mysig på ett sätt. Men som sagt, vissa scener... Det blir lite långtråkigt så... På en filmisk nivå eller på nivå som film så är det ju... Ja, 3 av 10. Mm. Mm. Ja, det är så, jag har dratt ihop de betygen till ett betyg. Ja. Så mm. den får 5 av 10 flinskalliga svenskar till Gordon Blickstrade till. Mm. Det låter bra. Ja. Mm. Och sen fick vi Spirited Away från 2001. Mm. Precis. Och... Av Hayao Miyazaki. Japp. Yep. Ska säga vad skådespelarna heter som har rösterna. Rumi Hiragi. Mio Irino. Marinatsuki. Takashi Naito. Yasuki Sawaguchi. Hur många vill ni ha? <laughs> det är nog bra. Det, det, är, det är bra. bra så mm. Man säger med en gång att det är en studiegubblig film ja du, du har inte sett om den här för jag såg den för inte alls länge sedan. Så jag har okay. bara tagit mm. filmadikt det jag skrev till filmadikt. Jag har inte sett den. Aha. Jag sa att jag skulle se den och sen så mm. skulle jag se den men problemet var att det var någon som bara. Och vad gör du ikväll? Äh, ingenting. Har du lust på det? Ja, äh, Didic hoppa av. <laughs> Okej, okay. jag <laughs> okay. känner mig skyldig. Äh, nej, men Jag känner mig skyldig för att ni sitter här på en fredagkväll och måste podda. Så. Nä, vi poddar ju med dig. Ja, det mm, är, är alltid något. Bättre fredag kan man inte ha. Nej. Dig, vi Augusta. skulle kunna podda med David Lynch. Just det. Ja, men du är en liten David Lynch junior. Precis. Jag älskar dig också, Per. Gott. <laughs> <laughs> men är led... Chiroko. Hur uttalar man henne, Gustav? Uh, Shihiro. Shihiro. To a Mysterious Town. Fint tecknat och bra stämning. Mm. Ja, den är ju. <clears throat> men. Um, som jag kom ihåg det från förra gången, så älskade jag inledningen av filmen och slutet, men tycker att mittendelen, som är den största delen av filmen, är lite. <laughs> Den är, den är lite för konstig för min smak. Och händer lite för... Äh, äh, äh, konstiga grejer helt enkelt. Ja, för att jag helt inte. ska äh, ryckas med. Ja, jag tror jag gillar det lite. lite. Mm. Jag gillar det också lite. Ja. Eller jag gillar det. Men jag, det är inte riktigt äh, min kopp te. Så, äh, Fast det här är ju en originalfilm. Ja äh, ja absolut. Så jag, jag, jag kan inte sätta fingret exakt på vad det är, men... Mm. Ja, för jag menar, berättar berättade den här. Mm. Så Olsson sa ju att, ja men det är en barnfilm. Så Ernest såg den med barna. Jag vet inte om hela familjen mm. var med, men... Ernest fru Maria heter hon, va? Mm. <laughs> hon var inte så glad på Olsson sen. Den är väl väldigt mörk, ja, väldigt mörk? Ja, väldigt mörk. Andan har grisar i början är ju rätt läskigt, faktiskt. Ja, jag började också kolla på den med barna, men då stängde jag av, faktiskt. Mm, mm. och sen kommer ju spöken med och grejer så nej, det var lite för mycket och det har jag faktiskt skrivit här också lite småläskigt när föräldrarna blir grisar och spökena kommer fram mm. finns massa roliga filur, filurer, även lite läskiga smiley smile även här lite läskiga <laughs> smiley smile Smiley smile. jag, jag sätter ändå en 7 av 10 på den här mm. För jag tycker att, jag, jag menar inte att jag tycker att, att mittendelen är dålig på något sätt. Men att den är inte är riktigt, riktigt min, min smak. Så, ja. ja, till 100 procent. Mm. Ja. Det var lite fight över det svarta spöket med vit mask, a.k.a. den ansiktslöse. Han dyker upp och försvann så här, lite som Tyler Durden gjorde. Mm -hmm. mm, kanske lite. Ja. Fast han blev en stor och åt upp alla söta men läskiga filurer. Mm. Det är du tycker att, att han får en ny mun när han blir stor? Mm. Men vad handlar filmen egentligen om, frågetecken? <laughs> ja, det vet inte jag riktigt. Jag kan inte säga... Det var, det var något som du säger där, då? Sen blev jag även lite liten besviken på att min favoritlåt från filmen... Mm. Den var ju inte med förrän precis i slutet. Och den, den kan du ju höra, för den spelas ju så fint i bakgrunden här nu när jag pratar... Den fått, nu har jag ju satt filmvärdigt vid tyg här upp. Mm. Tre av fem uppbättna grodor till bortförd. Mm. Det låter faktiskt som en Liam Neeson-film. Jag kommer hitta dig. Och jag kommer döda dig. Ja, det gjorde det. IMDb-kuriosa. Ja. Just nu är Spirit of Way den högst rankade animerade, både vanlig och dataförelse. Filmen på IMDBs topp 250. Mm. Och när Chihiro anländer till Sinibas hus. Den hoppande lampan med ljudef ljudeffekt är en nick till Pixars logo. Mm. Det är ju det häftigt. Det kan man ju tänka sig. Mm. Mm. Mm. På tal om spöken. Har ni varit med mm. om något spöklikt? Nej. Äh, Läste du upp den frågan som du ställde till Filmedic? <laughs> jag tänkte att det lika bra att ta med <laughs> nej ja. Nej, men det tror jag inte. Jag inte så mycket för sånt där. Nej, Och om de finns kommer man inte leka med det. Nej, nej, nej. Men jag vet, jag satt eh, själv hemma och också kollade på eh, datorn mitt i natten. Mm -hmm. och, och så, det var ju helt mörkt överallt, utom på dataskärmen. Mm -hmm. och så när jag vände mig om, då ser jag bara något vitt flasha förbi. Och det var ju skärmen som flasha förbi. <laughs> liksom. Mm -hmm. jag, blev, jag blev jätterädd, jag såg med lampan <laughs> Ja. <laughs> Jag, kom, jag visste ju vad det var, men det var fortfarande läskigt. Ja, uh, det är för säkerhetsskull, vet du. Ja, precis. <laughs> så. Ja, det var som när man var, när man var liten och för säkerhets skull sov med rosa panten längst ut i sängen så han kunde skydda henne från. Jag har Spöken. ingen aning om vad du pratar om. <laughs> <laughs> nej, du förstår väl att... Rosa panten sov längst ut. <laughs> ja. Nej, nej, nej. nej. Ja. Den groa lilla hundeln sov längst ut. Ja, nej jag hade ju en rosa panter som var lika stor som jag själv. Oj! Jag hade ett lejon som var alltså extremt jävla stort. Det var något som man mm. hade vunnit på Gröna Lund mm. eller något. Precis. Mm. Oh, ja, fick, fick vi det sagt? Så, så rör jag sig en ny ja. ja, och jag är fortfarande... Jag hade en jättebra idé och sen glömde jag bort den. Så att jag, jag <laughs> återigen, jag tänker... Jag tänker ge er två läxor, men en, en är högre prioritet än den andra. Hmm. Mm. Eh, jag kan börja med den med lägre prioritet. Och det är ju en film av den ena stående, den underbara Neil den Breen. Ja, exakt. Neil Breen. <laughs> och jag tänker säga som man säger om David Lynch, att man ska inte börja med Racerhead utan man ska börja med. Elefantmannen Straight Story eller liknande. Så ni mm. får i uppdrag att se Faithful Findings. Mm. Hans Fateful. mest. Faithful Findings. Hans mest flummiga film. Och återigen, mm. precis som med Point Break, där allt förklaras med Well fuck you, så förklaras allting i Faithful Findings med Because Neil Breen. <laughs> mm. Så att ställ inga frågor om filmen. Det finns ingen som kan ge några svar. <laughs> Okej. Okay. Låter eh, intressant. Mm. Och den andra filmen jag tänkte är eh, en av mina favoritkomedier som är eh, Roy Anderssons Du Levande. Åh, oh, gud. Har ni Ja, den har jag sett, sett. Jag har inte jag sett så det blir såg den på bio. Det var ju typ eh. 2008 eller nåt. Mm, så det är nog dags att se om den, va? Ja, jag tycker det är hans bästa film. Jag tycker det är hans bästa Utav de tre. Ja, för... i alla fall Jag måste se om, jag har bara sett en kärlekshistoria en gång ja, men jag menar av de tre I trilogin där ja, ja, det... Tycker jag att du levande är bäst Det håller jag med om Jag blir glad nu för jag, jag vill se den här Fast det blir ju aldrig av riktigt Nej, Så precis. det är bra att någon säger till mig ja Och man kan börja med det levande, ja, för de har ju inte direkt någon... Det, det är, det är en spirituell en... trilogi, att det är samma, mm. att de bo alla handlar om någon slags mänsklig ensamhet istället för... Mm. Det är inte, å oh, ett, Jason goes to Manhattan, två, Jason stabs people, <laughs> tre... <laughs> inte riktigt så. Vilket skulle man börja med annars? Annars är ju sånger från andra våningen före, men och den, ja, de har ju ingen koppling. Så jag direkt, tycker så sånger från andra våningen är otroligt bra, men du levande är nog bättre att börja med. Jag tror att eh, sånger är tyngre. Ja, den, den är mycket jobbigare i stilen. Och nej. Mm. Men, ja, sagt, du, men levande, du levande är inte. Du levande är liksom, enligt mig, en av de roligaste filmerna någonsin. Jag satt och avskarvade hela filmen. Ja, det låter bra ja. Så vi hoppar vidare på när vi sett några filmer mm. Ja då, det kan vi göra Axel... Vill Axel börja med någonting? Ja, absolut eh, Jag kan säga att jag har sett li... jag, har kollat... jag har kollat på lite Äldre filmer idag mm. Och med äldre menar jag tidigt 1900-tal, sent 1800-tal Hur många filmer ser du på den då? Eh, det var... Återigen, det varierar helt Beroende på Och jag, de här filmerna jag sett idag har väl en sammanlagd tid på ja, fem minuter. Och det är fyra filmer. <laughs> det är liksom... Tåget anledde till stationen. Ja, och den och har såna. jag sett. Och jag älskade den filmen alltså. Mm -hmm. För det, det är bara magiskt. Man ser... Hoppar och gömdar dig bakom soffan också. Ja, jag hör det. Gör det. Ja. det är ju en sån film att skulle vi vill se reaktionerna på. Det finns mm. några här på Youtube. Ja, Jag stod och försökte göra det. Kan du göra en på den här konsvideon <laughs> på tåget anländer till stationen? Åh, ja. ja, går runt Åh oh, hell, åh oh, shit, tåget kommer. Tåget kommer, you guys. <laughs> <laughs> Men på riktigt så skulle det kunna bli jättekul. Ja. Alltså jag mm. alltså man får ju det är därför att man kollar på det här. Hade... Mm. Men så jag kollar på eh, tåget anländer till stationen. En resa. Får jag isen några till? Ja, ja. Den bevattnade vattnaren? Nej. Nej, okej, okay, då skit. Men tog train robbery? Ja. ja. Nu har jag med visningar. Det, det, arbetarna lämnar fabriken. Mm -hmm. Det är ja, bara nej, folk nej. som går ut ur en fabrik. Det är, mm. det, det är det i en minut. Mm. Och så såg jag A Trip to the Moon. Ja. Och A Trip to the Moon är fantastisk. Den, alla borde se den filmen. Ja, det borde man faktiskt. För att den är, och speciellt den kolorerade versionen där man ja, oh, den är så underbar. Den är så... Men har jag för hand Ja, oh, den är liksom... Ja... Oh. Ska jag säga, det är verkligen någon som har bara tagit kritor och målat det. Mm. <laughs> men <laughs> alltså, den, är det är den... rätt coolt då. Men... Oh. Ja, alltså mm. den är så underbar. Och det är svårt att förklara vad grejen man älskar med den är. Men den är... Någonting liksom allt man älskar med film. Att här började det. Det här växte ut och blev... Och det är därför jag verkligen älskar den här tåget kommer in på stationen. Mm -hmm. För den är så det är ingenting, men det växer ut till så mycket små grejer. Så att... mm. vilken var bäst av de tre? Eh, fyra. Eh, ah, fyra. fyra. <laughs> eh, bäst av dem var väl eh, A Trip to the Moon. Un mm. mm. voyage dans la, moon, dans la lune. Exakt, exakt. Precis. Min franska är inte lika bra som den. Nej, inte min. Jag har inte ens läst franska. Nej. Eh, vad skulle jag säga? I filmen Hugo. Ja. Det heter den Hugo eh, Hugo, Hugo Cabret. Där är det väl mycket om den här resan till Månen va? Eh, nej. Jag, vet, jag har inte sett den på hur länge som helst. Men den handlar väl... De går ju och ser film. Varför om att, att han träffar regissören till den? Jag kommer inte ihåg, jag har inte sett den på huvudet. Lumière eller? Nej, jag vet, nej inte Lumière. Resan till månen. Eh, ah, nu jag, bara... jag såg The Great Train robbery. Det var ju Edison som gjorde den. George oh, Melier. Precis, Melier menar jag. Så här som helst. Vad har ni sett då? Mm. Per? Här. Ska jag hoppa på först? Ja. Mm. Då får jag ta... Jag såg ju Djungelboken. Mm. Den har vi pratat lite om och den jag tog gillaren. Mm, jag med ja, Grymt bra ja, och absolut, absolut bästa mm. Det var ju en liten sång så jag klipper in här true. Like me. learn to be like like you. Med Christopher Walken ja, den, är ju, mm. den är ju så underbar, jag har lyssnat om den Den finns på Youtube, den är helt helt Ja, otrolig. samma här, jag har lyssnat jättemånga gånger Han passar ju så jäkla bra Man riktigt ser gangster Ja, äh, alltså det är, mm. det är Apocalypse Now det är, Han är Han är verkligen Marlon Brando i Apocalypse Now Jag jämför de två prestationerna Den <laughs> inte kommer döda ja. mig Men jag är nöjd Och så satt man kvar i låt I eftertexterna och får höra den här relax Med Scarlett Johansson. Mm. Och vilken röst hon har. Ja, hon fick ju inte så mycket screen time i själva filmen. Nej, men. Mm. Den scenen var ju också bra. Men... men hon var ju inte med mer än fem minuter. Nej. Jag tycker det är lite intressant att de har valt. De har ju valt en kvinnlig röst nu till K. Både i den här och nästa Jungle Book. Men är K kvinna i boken? Nej, i den gamla. Ja, det vet jag inte. Men i den gamla filmen är det ju en eh, gubbe. På tal om det har ni har ni sett mm. den engelska versionen av djungelboken? Ja. Nej. Har du gjort det? Den, den gamla, mm. eh, vi såg den i skolan. Den var ganska mm. ganska jävla dålig. Mm -hmm. Jag kände ju inte igen sången som Baloo sjunger. Nej, jag har precis. inte hört den på engelska förut. Nej, för, nej och det, var, alltså det var det jag ogillade med att se den gamla. Det förstörde verkligen. Det är inte så där ni säger replikerna. Jag vet hur de ska vara. Mm. Speciellt när jag såg den gamla tecknade på engelska. Det mm. förstörde verkligen allt för mig. Mm -hmm. Jag tänkte att jag skulle försöka se den också. Mm. Och sen jag gick på bio två gånger. och tackar vi folkan för det. Mm. Och röda kvarn var det. Ursäkta? Jag sa tacka tack, folkan. Ja, ah, suveränt. <laughs> mm. Och sen såg jag ju snövit vid två, jag kommer inte ihåg vad den heter. Hans men. Någonting. Civil War, de heter uh, något sånt där typ hunting, <laughs> hunting, War av War av Ultron. Ja. ja något sådär. Ja. Och den Precis. här var upp den var skitdålig. Mm. Så jag rekommenderas inte även om skådespelarna var riktigt riktigt bra ibland så var det bara plattfall. Okej. Okay. Den var jättedålig. Mm. Jag kommer inte att vara satt att för betyg nu, men jag sätter åtta på Jungelboken i alla fall. Mm. Det är satten och jag också. Mm. Mm. Jag satte ju en nio. Jag vet inte... Ja, ja men det är ju snudd på nio. Mm. Den Faktiskt. är svag åtta för mig, men... Mm. Som sagt, den, det är återigen... Det är, för vi alla tyckte om den, vi behöver inte bråka om det. Nej. Nej. Nu är inte ni de typerna, men vissa människor... Du gav den här filmen en nio istället för en tia. Hur kan mm -hmm. du? <laughs> <laughs> ja. Alla gillar den utom uh, filmmixen. Giv ja, de inte det? Nej de satte tvåa Både Det var ju in intressant Patrick. för jag vet inte vem det var Det var Marcus Elving Han får en shoutout nu mm. eh, Som löpte att det, det de tyckte illa om I djungelboken Vad det folk hade problem med I Batman vs Superman som de hyllade Precis Det här ja. För mycket visuellt för lite innehåll mm. precis Ja men det är en annan, disk annan diskussion mm. Har Gustav sett något? Uh, ska jag börja med En film som vi såg igår eller? Ja det kan vi göra Så får du vara med på den med ja. Vi var på Captain America Civil War Vi trotsade inte den som Axel Ja då, spoil away uh, uh, Nej, vi brukar Ja brukar ska vi inte göra. Uh, Men ninja. den är Regisserad av Anthony och Joey uh, uh, vad säger jag? Anthony och Joey Russo Som uh, de regisserade ju Captain America. <laughs> klick, klick, klick, klick, <laughs> ja. Nej, men jag, jag var lite osäker bara för jag hade för mig att de regisserade förra Captain America och det gjorde de. Och den var ju tok bra. Mm. Och i rollerna vet jag inte om vi behöver dra igenom. Det vet ju folk nu ja. för tiden va? Vem är spinnemannen? Tom Holland. Hur var han? bra. Ja, han var bra som Spider-Man. Och jag ska på den bästa kommentaren efteråt. De töntiga one-liners fungerade faktiskt. Mm. Och det var precis klockrent. Det gjorde de ju absolut inte i senaste Spider-Man-filmen till exempel, tyckte jag. The Amazing Spider-Man 2, det, det, det funkar inte alls. De här. Mm. Men här tyckte jag att det funkade ja, i stort sett hela tiden. Ja, absolut. Han, han var inte med supermycket. mycket kan vi ju säga. Men... Det han var med så de han perfekt. Mm. Kanske att det var lite för dator, datoranimerat På något ställe. Nej. Jag tyckte för övrigt att effekterna inte var superbra. Överlag i den här filmen. Jo. Nej. Jag tyckte när de för slogs i början inte. så blir det lite förnärmt. Alltså det blir lite, lite rörigt. Det hade varit kul att se mm. en high frame rate på fighterna. Kanske. Jo men det, det lade jag märke till i några scener i alla fall. Att det inte var superbra specialeffekter. Mm. Men om vi säger... Um... Det blir, när det är mycket fighter och sånt så blir det ju ofta långt tråkigt. Ja, det blir men det, Ja, men här var det ju väldigt... Det var ju stort sett underhållande hela tiden. Första öppningsscenen är ju bara ett långt slagsmål i stort sett. Mm. Och den, den, var så, den var underhållande kore, koreograferad och... Ja, och slåss ja, den, höll, den höll hela vägen. Sjukt snyggt slåss då. Mm. Sen kanske, ja, mm. Lite, lite långrandigt kanske ändå mot slutet, men eftersom det är så lång film. Men... Det tråkiga är, tråkigt, nu har vi sett alldeles för mycket på Game of Thrones. Vi pratade om det här lite på vägen hem. Jag gick med mm -hmm. dotter och dotters på kväll. Var det är ju att i, ingen dör. Jag har sett för mycket på Nej. Game of Thrones. Vad mm. skulle du vilja att det händer någonting? Ja, men det är ju lite problemet med de här superhjälsta De kan ju inte döda av folk. Nej, precis. Och det är lite synd. Fast jag måste mm. säga, det är det jag har ett problem med Game of Thrones, att nu har eh, Det jag tycker är dåligt med den är att Nu har ja, inte jag har sett Civil War Men det tråkiga med den är att det blir för mycket Och vi döda honom Det var det inte med på va Så att de gör det på ett bra sätt Men det blir, går för långt Så att de. Mm. det baseras nästan bara på Jag tycker det är bra För det bryter så mot allt annat Mm. Man vet ja, inte riktigt vad som ska hända. Inte... Men jag kan hålla med också lite också. Att de har gjort det nästan till lite av en grej. så Ja, he men, hela grej. Ja, men som sagt. Jag, jag har svårt för Game of Thrones av flera anledningar. mest dels. att. Det känns som de lurar en att gilla det. Det låter dumt men. Jo men jag förstår nog lite mer där. Ja. Sen en annan, en annan liten kritik som jag har. Som jag redan hade farhågor för. När jag såg trailen det var att. Det är en rätt tråkig miljö för det här stora slagsmålet på flygplatsen. Den ja, för... är det grå och tom. Ja. Asfalt och några flygplan bara. De kunde hitta någon roligare. Ja, Grejer med den är väl att de vill, de, ja, de vill ju hålla sig undan. Ja. Kanske inte flygplats är det bästa stället. Men de, de har ju evakuerat den så. Och, och var kul att Entman var med. Och honom hade de också lyckats få med på ett bra sätt. Mm, och hur måste funkar det med. Ja, absolut. Så det... Ja, de grejerna har de verkligen lyckats med. Ja. Fast överlag som film så gillar jag inte riktigt den här faktiskt. Det gjorde jag, men jag tror... Jag tror nästan att vi kommer hamna på samma betyg ändå. 6 och 10? Ja. ja. ja. Okej, okay, var den. Ja. Undrar man väl... Nej, men, nej, men bra, men det är ju ingen... Ja, inget... Inget nytt. Mästerverk för att låta Ja. Undrar om man börjar bli mätt Ja Fast jag, I och nog. för sig gav vi ju 10 av 10 till Avengers 2, Age of Ultron Har du ja, sett det är om kvikt. den? Age of Ultron Ja har ja. du sett ja, jag, se en en jag, jag, tror, jag tror inte du hade Stått kvar vid 10 av 10 om du ser om den Jag ser ingen större skillnad På den och den här Ja det är jag, jättestor skillnad Jag vet inte varför riktigt Sen så, vad, kan du komma på någon anledning till att den här filmen inte skulle heta The Avengers 3? Nej. Varför heter den Captain America? Det var bara för att det var hans tur. <laughs> <laughs> ja, jag inte det. Så, för det, jag var för nära in på med en, Cap, med en Avengers 3. Ja, ja men du har helt rätt där. Mm. Mm. Mm. Mm. Har Axel sett något mer? Jag har sett eh, Rädsla ur och holkar själen som en tysk film. Som Oj. jag tyckte var väldigt bra. Av eh, den mycket omtalade regissören eh, Fastbinder, Reiner Werner Fassbinder. Mm. Och den tyckte jag var väldigt bra. Jag tror jag satt en nya på den. Jag har inte sett en enda fastbinderfilm Jag skulle rekommendera att börja med den här. Okej. Okay. För att jag har sett en innan. Och det var eh, Ma Maria Browns äkten. Den heter något. The Marriage of Maria Brown. Och Oj. den tyckte mm. jag verkligen inte om. Jaha. Okej. är det inte intressantare. Ja, fast jag tycker... Ni... Det är inte Eva Brown alltså. Nej. Jaha. Jaha Nej, det, Nej. Det, the Marriage of Maria Brown. Det är någon... Jag minns en knappt. Men jag rekommenderar verkligen Rädsla ur Den, den som... oh. Det är någon slags... Det är en lagom trevlig film som jag tror de flesta kan hitta någonting i. Mm. Vad heter det på mm. tyska? Äh eh, Angst, Sän Celle auf. Snyggt. Mm. Det trodde du inte jag visste va? Nej, det trodde jag inte. <laughs> nej. Jag kanske bra, jag, jag, jag kanske kunde det har är lätt... utan att ha det skrivit för mig. Exakt. Jag, jag har ju definitivt inte jag har ju definitivt inte IMDb här uppe. Nej, nej, nej. nej. Det får skippa. Ja, var bra. Mm, nej, men så eh det, var inget. <laughs> jag hoppar vidare på Melankolia från 2011 Mm. Jag, jag har varit sjuk här. Mm. Och så när man börjar bli så här lite långs som man orkar släppa sig lite soffan, så har man ju runnit mm. med en del filmer. Mm, så jag, så jag har skrivit ner så mycket på de här. Men jag har bara skrivit ner. Det kan ju bli diskussionen, då. Justin försöker rädda världen. Mm. Mm. Ja. Jag äldre <laughs> i den här. Vad sa du? Öppningscenen eller man har ah, det. Är det, de är. det är ju, och det är också. Det är så mycket slow motion att man får ångest av att de står så stiga. De, de springer, men de springer så mycket i slow motion att man bara, Man blir liksom stressad av det och man ser explosionen komma. Men det är exakt samma typ av slow motion som man använder i Antichrist också. Mm. Ja. Och det tycker jag, ja, jag tycker det är svinstigt. Ja, exakt. Och det är när hon, springer i, eller när hon går på golfbanan där och fötterna fastnar ja. i... Och det, det är speciellt den jag, jag vet inte riktigt när Men när de, när de står säkra Och så bara ser man Spoiler alert eller man ska säga, Och så bara ser man Och så bara pang mm. Så att hell, Det är en väldigt visuellt bra film Ja verkligen Men mm. det det. jag får 5 av 10 Jaha uh -huh. uh, Jag satt 8 uh, av 10 på den tror jag mm. Jag tror jag var 8 av 10 också mm. Vad var dåligt med den här Per? Jag vet inte riktigt. men <laughs> det var så de tragisk. Riktigt. <laughs> nej, det var den faktiskt inte. <laughs> den var inte så tragisk. Var med att, men, jag hängde inte riktigt med, tror jag. Okej. Okay. så hoppar hoppa vidare mm. på nästa, eller? Ja, då. Du kan få ta fler än du vill. Mm. Marie Antoinette från 2006. Mm. Mm. Kirsten leker Sofia prinsessa. Sofia Coppola. Mm. Den har jag inte sett. Lite kostymdram, eller? Ja, med lite modern touch. Ja, det var häftigt. Det är ju modern musik och sånt i den. Ja, oh, så... lite som Gatsby, eller? Uh, ja, i, uh, inte riktigt, men uh, kanske åt det hållet. Ja, den här får 6 av 10. Ja, mm. den var lite snäppet bättre. Mm. Daybreakers från 2009. Vampyrfilm. Just det. Vampyr hittat botemedel mot sin sjukdom. Med, I med Ethan Håk. Mm. Han är ju bra. Så... Ja, och den här, jag tror inte, den var ju kolpremiss. Cool jag hade inte sett den, eller jag hade, jag trodde inte jag hade sett den förut, men jag hade sett den förut. Oh. Så jag hade glömt av den så det är ingen, inget bra betyg på det. Så det är fyra av tio bara. Okej. Okay. Sen hoppar vi vidare på The Town från 2010. Den är ganska bra. Ben flickan rånar en bank och blir kär i Island. Ja, mm. den tycker jag är jättebra. Mm, sex av tio mm. Sju av Jaha. Mm. Jag, jag är Jaha Den tyckte jag var hur bra som helst ja, men... här, här ser man ju Batman Nu när vi har sett mm. en sån nära på så <laughs> Tänker man ju på att det är han istället mm. Sen hoppar jag vidare på Gun Girl från 2014 Den mm. är flick i fel ja. flicka jag tyckte, Gun Girl Jag tyckte Gun du sa Gun Girl Så jag ja, tänkte bestå tjejen Gun Och så tänkte jag <laughs> ja. Det är... Vilken, vilken, äh... den, den är en film Som får en att Vilja aldrig Vilja ha med någon att göra Någonsin <laughs> ja, faktiskt, <laughs> ja, faktiskt. Lite så man tycker, alltså, När jag såg den tänkte jag först mm. Först tyckte man synd om honom Har hon liksom mm. gjort det här Mot honom, sen tänkte man Vad fan han är ju ett svin Och slutet, mm. dessutom att man hatade Båda Ja lite så ja. Jag trodde det skulle vara en vanlig thriller typ. Och det var det ju mm. för sig. Men ja, den var intressant. Den bör man se. 7 mm. av 10. Mm. Har ni sett The Game? I... Av David ja. Fincher. Det är min favorit är jättelang... från honom. Ja, den är riktigt, riktigt bra. Det är en sån... Jag älskar när en thriller är så bra. Och jag älskar filmer som... Det är en fil... sån film. Man kan inte säga vilken scen man kommer ihåg. Alltså hela filmen är minnesvärd. Mm -hmm. Det är inte som Heat, lunch igen. Phantom of the Paradise. Eh, då tar jag alltid öppningscenen. Och så. Utan hela filmen är lika bra. Så det är lite kul mm. när det blir twist twisten. Ja, den mm. är verkligen twistad. Ja. <laughs> fast fast det, det där det är nog det enda problemet jag har. Att det går lite väl långt till slut. Mm. Ja, fast Då blir man ju lurad lite själv. Ja, det är nog bara bra det egentligen. Ja, jag vet inte. Ja, och sen såg jag om Star Wars: The Force Awaken från 2015. Jag mm. sitter den här gången. Eller? Nej, A-sån nästa har skrivit. <laughs> <laughs> den här blev faktiskt bättre andra gången man har sett den. Oj, jag var lite rädd. Tio tio då, ja, jag var lite rädd att den inte skulle hålla först. Mm. Men den var fast en bättre jag, än nu. Jag tror jag har den på 8 av 10 eller 9 av 10. Ja, 10 av 10 är den här gången med. Mm. Jag, jag trodde inte det, men shit vad bra den var mm. Nu, nu då Axel ja då. Nu, nu hoppar vi vidare på Persona från 1966 ja då. Mm. Ingmar Bergman grundar en liten klubb som heter Slagsmålsklubben mm. <laughs> I alla fall början där ja. Vet du att Fight Club är inspirerad av den här? Eller? Ja det måste det vara mm. ja, det, det är en väldigt, och speciellt de här Jag pratade med någon också att det, den klipptes ju det var en av de första svenska filmerna som klipptes utomlands. Jaha. För, mm. Alltså, för, på den tiden Sverige hade inte gjort någonting riktigt grovt. Alltså, eller censurerades. Ja, du mina klipptes. Ja, censurerades. Jaha, du menar ja. Ja, Jaha, ja. Ja, jag, ja. jag fattar inte det, jag är en, det är en fjortondels sekund som, som man inte har kunnat sätta i England. Vad var det? exakt klippte bort. En <laughs> <his>. <laughs> exakt. Ja. Ja, det som, så som Fight Club hyllar. Mm. Mm. Yeah. Men det är ju även den här grejen med delade personligheten är ju också Fight Club-aktigt. Ja. ja, det är det. Det tänkte jag faktiskt inte på. Och även likadant med en annan det är ju med en annan film som du säkert kommer att nämna sen också. Ja, det <laughs> men det kommer vi inte snart. Men det här är ju min favorit av Bergman. Jag tror inte jag har sett så många av Bergman. Nej. Men han var åh, bra, kan jag inte säga. Men okej. Okay. Jag kommer ihåg att jag älskade den här scenen vid, när de sitter vid bordet och bara pratar nonsens. Man förstår inte vad de säger. Det sista, ja, precis. När de pratar när de filmar två gånger. Mm. Nej, mm. ja, men som sagt, vad var det jag inte eh, Min favorit Bergman är nog fortfarande eh, smultronstället, eller... Ljungfru Kjellan. Drömscenerna i Smölkströmstället är min äh, också favoriter. Men... Ja, alltså det han, ja. Victor, han som spelar mm. gamla gubben Victor du... Sjöström Sjömanen. han är ju ja. en gammal regissör. Ja. Så han, han är ju verkligen perfekt som den gamla mannen som hans liv har hänt så mycket. Mm. Och det känns väldigt som att Bergman nästan hyllar den äldre generationen Och man kan säga det i mm. filmen. Det är, det är ju klar. snyggt. Ja. Jag, ska, jag ska ju åka till Gotland i sommar. jag får hälsa på, på ja. Ja, just det. Och, jag ska jag ska vi ska jag ska jag ska jag att vi ska jag ska jag ska jag ska jag ska jag ska jag ska jag ska jag ska jag ska jag Ja, nej men. så det jag nog bra. ska jag ska vidare på jag Drive från ska jag mm. En kvinna blir kär i fel kvinna. Ja. Vänta, mm. jag glömde ju säga 6 av 10 får personen. Mhm. Mm ja, 9 av 10 för mig. Samma här. Mm. Nu får ni prata väg på Mulholland Drive. Det är ju ett mest ja, Jag kan jag inte prata så mycket. Inget annat som är antagligen den bästa skildringen av Hollywood sen Sunset Boulevard som titeln också hyllar eftersom Sunset Boulevard är en känd väg och Mulholland Drive är en känd väg. Mm. Just det. Den här såg ju på tio. <laughs> ja, jag, jag vet att du har sagt att det var den bästa filmen du har sett, typ. Eh, jag älskar ju David Lynch och jag såg om den här nyligen. Och absolut älskar... Alltså, jag insåg inte hur bra den är. Och jag tycker... Jag älskar hur dröm... Alltså, hur dröm... Hur drömsk, kanske man kan säga det, eller drömlik. Första delen är. Mm. Och sen när man kommer in i verkligheten. Och allt är så horribelt. Precis, jag... Eh... Jag skrev till er i mitten av filmen ungefär att den var riktigt bra och stämningsfull. Mm. Och, och sen precis när jag skriver klart så blir det en helt ny film. Ja. Jag, jag gillar att den byter, den byter still fyra gånger va? Nej, nah, det är ju hon, hennes dröm egentligen av hur hon, hen, hur hon ser Hollywood. Eller alltså mm. hur, hur folk... Jag ska flytta till Hollywood och jag ska bli en stor stjärna. Mm. Mer så första halvan. Eller inte halvan, så... men... Men Axel, du som har sett den flera gånger... Ja. Först, kan man förstå filmen helt, eller? Nej, nej. nej. Det, det, det, alltså, man ska inte leta... Man ska inte leta efter för mycket svar i filmer, känner jag. Nej, jag... nej för jag, jag har bara sett den en gång. Och jag tyckte att den var jättebra, men jag förstod den inte alls. Nej, och... Eller jag trodde att jag förstod den, men sen så drogs ja. smattan liksom... Men så sagt, bort, jag jag bort tycker inte man ska behöva känna... Jag förstår folk som känner att jag vill ha ett svar på varför gjorde filmen det. Vad hände? Jag, mm. jag känner, jag älskar filmen, men jag kommer aldrig kunna få ett svar. Så jag behöver inte försöka mm. sitta och se om den 500 gånger för att leta efter det. Nej, men om man till exempel tänker på man skulle dra ett paralleller till då, mm. Den tyckte jag att jag förstod efter andra gången. Ja, fast den är ju mer... Hur ska man säga? Den har ju mer en tydlig... Man in. Nej men det kanske är mer en meningar att man ska förstå. Ja, jag tror berriman gjorde inte den här grejen. Och David Lynch har ju sagt att er, alltså jag vet inte heller har han sagt att jag vet inte vad filmen handlar om. Ja. Mm, okay. Och han vägrar ju liksom ha kommentatorspår på sina filmer. För att han mm. tycker att publiken ska tänka själva. Ja. Det är bra. Ja, mm. Den här var tvungen att ta en mm. Youtube-explanation efteråt. Ja, mm. vilken hittar du? Jag, jag kommer inte ihåg riktigt Runt 20 minuter kanske det var Okej okay. mm. Har vi något mer om den? Nej, inte jag men Nej, som sagt, jag, jag sätter ju, ju 10 av 10, det är ju Jag, jag älskar den mm. Mm. Vad tror du jag gör då? Jag gissar på 6 av 10 8 av 10? Oh. Uf, Nej, jag, jag tyckte den var bra mm. Trevligt Det är så gött när du får sådana här oväntade... <laughs> ja, det är också som bara... Per, ja, per om ant, Antichrist. Och mm. så... Eh, vad var det? sjukt att jag var? Uh, uh, mm. Ja, tror det. Det är nästan lite det jag är så stolt över dig. <laughs> <laughs> ja, vad kul. <laughs> mm. Nej, men just att det var så... Stämningen var så perfekt. Ja, ja. det kan jag vara med. Och så hoppar vi på Blue Elvet då. Den mm. är också... Som sagt, det är, båda de två är liksom topp två. David Lynch för mig. Mm. 1986. En ung pojke blir kär i fel kvinnor. Ja. <laughs> mm. Det stämmer. Det är lite ett litet äventyr. Ungdomsäventyr egentligen. Fast lite mörkare. Ja, och det, det var någon som sa... Jag vet inte vart jag läste det jag läste. Också någon recension om att... Filmen är egentligen bara att han kommer tillbaka till sin hemstad. Han kom, jag kommer inte ihåg, men allt har förändrats. och hela, Många karaktärer är så... Här är det svårt att förklara? Jag gillar gangsterkaraktärerna som känns så typiska gangsterkaraktärer. Ja, ah, shit. Man ser ju vem som är skurk. Ja, ja, ja. Och det är lite det jag gillar. Och det, det har ju gjort med flit. Och det är nästan som en... Inte parodi på gangster, men... Stereotyp, typ? Ja. Typ stereotyp. Ja, ja han... Fast tol... lite han, värre, han... va? Ja, lite som... Hur ska man säga? Det går inte in i parodi, men det... Det tar stereotypen och så överdriver den så att den är nästan parodi. Mm. Fast han Precis. håller det bra. Ja. Det är som du säger, han håller på gränsen. Precis på gränsen. Ja, mm. och... Det är ju sån, liksom, scener som man, som är så, när de bara frågar honom vilken öl gillar du? Och så säger han Heineken och svarar han liksom, fuck that shit, Pabst Blue Ribbon. Mm. Och det är liksom mm. också, det är någon slags skä, det är ju så mycket, hur ska man säga, det är bara ett skämt om öl egentligen. Eller inte så skämt <laughs> ja. om öl, det är att vilken öl du dricker ger social Jag vet inte, den är underbar. Mm. Mm. Jag känner att jag måste tysta om båda de här. Ja. Jag har bara sett dem en gång för länge sedan. I Isabella Rossellini är ju väldigt bra i Blue Velvet. Var det honom, Mörkorea? Mm. Mm. Eh, ja. Ja, hon spelar hon... riktigt, riktigt bra. Eller alla alla spelar bra. Det är ju, hon är väl Ingrid Bergmans dotter, va? Ja. Jaha. Och som sagt, jag ska lägga till Per. Eh, vad tyckte du om skurken? Han, eh, Frank Booth. Ja, med masken. Han andades som att ja. du visste vad det var riktigt. Men, ja, var, Det var skulle nog vara någon sån här gas. Ja, ja jag gillat Ja. Jag, det är som du säger, riktigt på gränsen till men Perfekt. Ja. Han är ju riktigt så galen som man vill att han ska vara. Ja, och som sagt, det är... det är så, Speciellt när, det är hans, när de tar honom... När de åker, liksom, de åker på en joyride. ride Precis. Och det är en hey, gäng. Och det är den här killen med snehatt och lite halvkonstig kostym. Och det är den där killen med bakåt hår. Så att det är verkligen sådana här stereotypiska gangster... Alltså, man ser så på dem att de är gangsterkaraktärer. Och man tänker, har den gjort det här med flit så är det genialiskt. Har den gjort dem som seriösa gangsters, vilket man vet att han inte har gjort, så är det ju... Alltså, han har ju gjort en... Som någon slags hyllning till gangsterfilmer. Mm. mm. Den här får ett snäpp mindre än eh, Mulholland Drive. Sju av tio. Ja då. Mm. Ja, stäm ja, får stämningen så sjukt bra. Ja, mm. det håller jag med mm. Jag tar den till. Ja men jag tar en till Du eller? You're on a roll. Ja. Ja. True Grit från 2010. Mm. En liten tjej leker i och är väldigt, väldigt bra på det. Mm. Den här är ju skutsnygg. Den mm. fångat riktigt bra. Riktigt tuff sig. Mm. Och alla, alla var kasterade så jäkla bra. Alla är liksom cowboy, cowboysare. Kastingen. Jag var ju tvungen att kolla upp kastingen ja. av den här. Mm. Och det har jag aldrig gjort förut i en film tror jag. Nej. Men kastingen var Patty Karns Kalles och Ellen Kinoueff. Mm. Vad tycker ni om den här? Yeah. Alltså, jag, jag såg den på bio när den kom <coughs> och för att jag tyckte den var riktigt bra men sen har jag inte riktigt det, återvänt till den. så. Jag såg den här på DVD när, det, alltså, när den var någorlunda nysläpp. Alltså, jag vet inte när den kom ut 2000 eller Jag måste sätta den 2013 så jag kommer inte mm. ihåg jättemycket. Okej, okay, den här måste vara kul att se på bio. Mm. Det är sådana och grejer. Jag kommer ihåg Precis. mitt favoritcitat i den när han hänger upp från ett träd och så frågar eh, tjejen why did, why did they hang him so high? Och så svarar <laughs> Jeff Bridges eh, Presumably in the belief that he would end up more dead. <laughs> <laughs> <laughs> ah, perfekt. Han är duktig fotograf det, också. Det ja. är Roger Deakins va? Nej. Ja, det är. Oh. är det inte. Mm -hmm. Ja, men eh, Jeff Bridges... Han har med sig en gammal kamera på vidvikelkamera. <laughs> ah, okay. Så han har tagit riktigt, riktigt kustakort. Mm. Om man kollar. Jaha. Men annars är det Roger Deakin som fotar filmerna. Det tror jag. Det vet jag faktiskt mm. inte. Men jag han, har gjort, han har gjort det mesta med dem. Mm. Precis. 8 av 10. Mm. Jag har sett nog 9 av 10. Mm. Ja, det är Roger Deakins. Mm. Mm. Sen då blev jag lite suge på tuffa cowboytjejer. Mm. Så gick såg Jane jag in Gategan från 2015. Mm. Nathalie mm. leker cowboy och blir kärre fjällemann. Är det Nathalie Portman? Ja. Är den på bio nu? Nej, är den är. Jag vet inte om den kom på bio? Nej, jag tyckte, tyckte så att du gick och såg den och då tänkte jag att den gick på bio. Jag gick jag gick ja, gick i soffan. Ja, gick i soffan. Ja, och den här ska man inte se. Kanske Nej. den hade blivit bättre efter, före True Grit. Men inte efter. Mm. Fyra ja. av tio. All right. Det var snälla mall, var det. Mm. Mm. Och så Game of Thrones har vi pratat om lite. Ja då. Ja. Jag har då sett är jag... vittne. Oj. Förlåt. Ja, jag är klar. Här. jag har sett vittne till mord med Harrison Ford. Den har jag inte sett, men jag... den är på min watchlist. Ja, för mig jag föröttligen sen. Väldigt väldigt bra thriller. Mm. Eller inte thriller, men drama thriller. Mysig film. Mm tror det mm. Mm. Får jag ta en till eller? Ja, Vad är den värd du se? Eh, eh, ja, wit vittne till mord. Ja. Jag satt mm. eh, åtta av tio på den. Oj. Jag drar en, en till bara. då. Gör det. Eh, och det var mitt andra biobesök som var Eye in the Sky. Som är eh, en film regisserad av Gavin Hood. Han är ju den här sydafrikanska. han var sydafrikansk regissör som gjorde Tsutsi som vi hade som läxa för ett ja, tag sedan. Och den var bra. Den var ganska bra. Mm. Och sen har jag ju bland annat gjort då X-Men Origins Wolverine Och Anders Game. Som, jag har ju inte sett Wolverine men Anders Game var ju sådär. Men här har han då gjort en eh, film som handlar om eh, framförallt två vad säger man? Att soldater som eh, från en militärbas i eh, någonstans utanför Las Vegas styr en sån här obemannad eh, drönare som hjälper till vid olika uppdrag över, runt om på jorden. Och i det här fallet så ska de vara ögat i skyn åt... Eh, en, ett försök att tillfånga terrorister i. Nu kanske jag kommer säga fel land här, men det var ett land i Afrika. Så jag säger inte vilket land. Men de upptäcker efter ett tag att när de övervakar de här terroristerna som har ett litet, litet möte, att de planerar självmordsbombning. De håller på och spänner på folk, så här bombvästar och sånt. Så alternativet att tillfånga dem liksom försvinner ju. Och de ställs då inför frågan om de ska bomba stället istället, och eh, riskera och eh, skada civila. Döda en eller låta många oskyldiga dödas. Mm. Eller många, ja. Och då fokuserar de mest på en liten tjej som står och säljer bröd precis intill huset. Så det är hon som blir liksom symbolen för de alla civila som kan komma till skada. Ja. Ja, det låter jättehemskt men det låter spännande. Men sen, en stor del av filmen handlar ju om det här politiska spelet bakom, hur de ska ta beslut, är, ingen vill ta beslut inte, alla skickar är, frågan är upp till sina Är det Charlotte Rampling som är med i den? Helen Mirren. Ja, ah, så var det eh, Alla skickar ju upp frågan hela tiden till sina överordnade som inte heller vill ta beslut och så ja, frågan kastas fram och tillbaka hela tiden och just denna delning blir nästan lite farsartad och nästan lite komisk vilket inte riktigt passar in. Det låter ju lite synd. Ja, det låter, lite syn. mm. det låter ju synd. Fast det låter som en gustaf film fast det låter väldigt väldigt intressant. För jo mig... men den är intressant själva story men så tyckte jag att det slavades bort lite på det just den fronten plus att eh, den är ju gjord med väldigt låg budget vilket tyvärr känns en del. Mm. mm. Så jag tyckte att den här var, den var ganska bra, men inte, inte superbra. Nej. Så jag satte en, en fem eller sex av tio. Ja. Jag tror att du ska försöka se okay. den här. Den, här låter, den låter bra när du berättar om den. Jo, men storyn är ju väldigt bra och den ställer ju intressanta frågeställningar och sådär. Mm. Sen kan man diskutera utförandet. Ja. Jag vet inte om Gavin Hood är en superbra regissör. Vad har han gjort mer? Men det sa Jag sa ju förut. Jaha, ursäkta dig zu ja. x men origins mm. lite upp och, ner alltså. Mm. Mm. och Axel, så. Mm. Axel sett något mer? Vad eh, du inte något mer värt att nämna. Eller Nej. jag har sett några några filmer sådär, här men det är liksom de 400 slagen såg jag om, den var väl, den är ju har jag sett tidigare. Den var väldigt bra så den mm. har kvar 10 av 10 på den. Oj. Mm. Den är ju otroligt bra. Sen såg jag... Ja, jag har sett den, men för länge sedan. Eh, sen såg jag om The Room häromdagen. Mm. Såg du om The Room? Mm. Ja. Eh. Och så, då satte du femma på den? Jag här. satte tio av tio. Du satte ett av förra gången och så... Jag satte ett av tio förra gången, nu satte jag tio av tio. <laughs> att, den är ju <laughs> det, det, är det, det och det bästa någonsin samtidigt. Ja, precis. Såg jag... Varför nästan sätta två olika betyg på den? Ja, samma sak med Fateful Findings. Ni måste göra det. Ni måste sätta ett seriöst betyg. Och så ska ni sätta ett vad ni, hur rolig ni tyckte den var. Mm, Sen såg jag den sista föreställningen. En gammal klassiker. Är det The Last Picture Show? Eller? Ja. Den finns ju på Netflix nu. Den ja, jag det var se. där jag såg den. Sen såg jag Järntrean som var väldigt bra. Mm. Den har jag sett men jag kommer inte ihåg vad det handlar om eh, det Är en, en, en sydjuriansk eller? Ja, en ung kille som bryts Som är hemlös Så han ser om, om någon är liksom på semester Och så just det, ja, den bryter jag. han sig mm. in i deras hem Och han, han liksom gör inget Han bara är där Just liksom det ja. Lånar en säng eller något Jag är helt glömt bort den nu, nu när du bara nu sa det så kommer jag på mm, Ser framför mig Har du sett om i Gustav? Nej, jag är nöjd så här Det blev, det blev många filmer från min del där. Men så blir det ibland <laughs> det, är lugnt, det är lugnt Så vi hoppar vidare på flickchart jag. Vi Arra, kör lite flickchart nu tycker jag börjar Jag börjar bli trött Ja, samma här <laughs> ja, Men Då kör vi, då kör vi fem flickchart och sen avslutar vi ja. För nu har vi pratat i två timmar snart ja, Så vi men tackar Folkan för Civil War också Ja, ja mm. absolut Tack Folkan, ni är underbara ja, Eller jag antar att ni är underbara <laughs> <laughs> Ja, vi börjar med Napoleon Dynamite mot Children of Men Har inte sett någon av dem of Men. Men snälla Axel Jag vet jag ska se of Men. Jag är till och med i en facebookgrupp Som heter Children of Men Fan Club, Utan att ha sett filmen <laughs> Men jag tror att du skulle älska Napoleon Dynamite Tror du? Ja det tror jag mer faktiskt ja. Jag har båda två på TVT ja. Jag tror att du skulle älska den faktiskt jag måste ju se... Nu måste jag se den mm. Vad... ja, Då får inte du vara med här Axel Vad säger du? På ja, Children of Men Nu vet jag ju vilken film det är ja, men jag ser också Children of Men. Mm. Jag gillar den här på Dynamite. Virgin Suicides, mot Harry Potter and the Sorcerers. Virgin Stone. Suicides. Ja. Yep. Sofia Coppola är otrolig. Den har inte jag inte sett. Nej. Mm. Mm. Yeah. Då tar vi bort den. Mm. Blir det inte tränare då? Charlie and the Chocolate Factory 2005 mot Harry Potter. Harry Potter. Ja. Jag har inte sett Kalle Chokladfabriken, men jag Har du sett den per? Ja, jag tyckte den var rätt rolig. Nej, jag tycker inte jag Man är inte bättre än Harry Potter Originalet är så bra och det nya ser så dålig ut Bara av att se posten så. Mm. Eh, Ja, men vi kör Harry Potter på den mm. Och så tar vi Och tänker lite Och så blir det Batman Begins Mot up, up. <laughs> up. <laughs> Ja, nu skulle vi faktiskt ta App För att hoppa ju Batman Begins ner <skratt> ja just det. Alltså, vi jag, ens... jag älskar Jag älskar app Bara de första 15 minuterna I den filmen är bättre mm. än någonting i Batman Begins På filmtopp gjorde jag en lista Över bästa romantiska filmerna Och då var ju den med som bubblare Första 15 minuterna ja, ja, första ja, alltså, minuter det, det är, Den är ju så otrolig man vet inte så mycket Den såg jag på bio 2008 mm. eller när det var Ja häftigt mm. eh, Här har vi en film som inte jag sett Blade Trinity Så klickar vi bort. Ja. Uh, då blir det Alien mot Zombieland. Alien. Mm. Vilken är Zombieland? Jag såg du det ganska nyss, va, eller? Uh, ja, jag såg det. För den. första gången? Ja, Det var bra. Mm. Väldigt bra. Det är lite mm. nästan som man sig. som får se om såna här gamla klassiker första, första gången. Ja. Du får se om dem för första gången. <laughs> ja. ja. Nej, men som sagt. Jag... Jag... Jag, jag blev... Jag är liksom, jag förstår hur du menar. Jag är liksom sjuk på folk som får se Breaking Bad för första gången. Mm. Mm. För det är liksom, du har så mycket att se fram emot. <laughs> Vilken är Sombeland Jag eh, borde det här Jesse Eisenberg. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. ja äh, äh, Alien lätt. Fast Zombieland ja, är också riktigt riktigt bra. Svår, ja, svårt Ja, absolut. Waterworld mot Babe. <laughs> babe 1 eller Babe 2 1 Då är det ju på ett allvar För jag tycker Babe 2, Pig in the City Är alltså, en otroligt skärmig film På sitt eget lilla sätt Fast du är ju och, också Både, George Miller va? Ja, fast jag har inte sett den första på så länge Jag kommer inte ihåg den Den andra har sett om Bara liksom på skoj Och jag visade mm. att den faktiskt var ganska bra Jag tror ju att Waterworld skulle ju inte hålla alls om man såg tror jag, har, jag tror jag har sju av tio på Waterworld. den är nog ganska mm. generös dock. Mm. Och så tror jag har fyra av fem på Baby. Fast det är Baby 2. Nej, vi säger Baby, den lilla grisen. Jag, säger också jag minns inte babe. så mycket från Baby, men jag tror att jag tycker att den är bättre. Waterworld har ju riktigt efter premissen. Ja, premissen är, är Fast bra. den är väl inte... Jag minns den som väldigt... Fast dricker Babe den lilla grisen sitt eget urin? Kevin Costner Nej, tror gjorde det. Jag inte. Gjorde han det? Ja. ja. Det är några så, eller, jag läste lite på internet att eh, Mad Max och Waterworld är på samma jord. Ja, mm. det låter intressant. Mm. Nu klickar jag på Babe och så går vi Gör vidare det. till sista filmen. Eller sista duellen. Mm. Som blir Raiders of the Lost Ark ja, mot... Ja, den vinner. A good, a good year, den tar vi bort. Ja. Herregud, det är den där dåliga Riddle Scott-filmen, ingen kommer Jag ihåg. Jag tror det. Jag har inte sett den. Den är ganska dålig. Jag tror det är för Russell Croom. Uh, Raiders of the Lost Ark mot Cruel Intentions. Indien Jag Yates. klickar på Raiders of the Lost ja. Ark. Jag behöver inte ens fråga. Ta en till. Ja, precis. Ah, till <laughs> Lord of the Rings, The Return of the King mot The Mummy Returns. Ja, oh, The Mummy Returns. <laughs> Movien och återkomsten rings. är ju vad jag lever för. <laughs> det är inte sant alls. Det var bara någonting jag tyckte var roligt att säga. Fast ja, för jag menar mm. var det rätt okej där det med Det är en, ro det är en rolig actionfilm. Mm. Den första är liksom en dålig... Förlåt Louise, men den första är ju en ganska dålig... Ja, för nu, så, nu när jag såg mig med så tänkte jag på Louise. Hon hade ju någon kommentar på Captain America. Vad var hon sa? Just det, ja, vi träffar igen efteråt. Vi träffar igen. Nu kommer jag ta ihåg honom. Nej, inte jag så. heller riktigt. Vi, vi kan säga, hon hade en kommentar på filmen. Ja, förlåt Louise. Så mycket säger vi. Mm. Jag säger Return of the King lätt. Ja, det är ju också. Bra. Så, så tackar vi flick. Och Batman Begins ramla ner till tredje plats. Vilken är nummer ett då? Vi får vända detta. Fan, alltså. Gör en lista <laughs> Ja, jag den är inte helt. Eh, ska vi dra listan idag igen då? Kör. På tionde plats, Home Alone. Mm -hmm. Nionde plats, Grave of the Fireflies. Ja. Åttonde plats, Blade Runner. sjunde plats, Clerks. Sjätte plats, Braveheart. Femma, full, full Metal Jacket. Fyra Children of Men. Tre, Batman Begins. Två, Up. Och ett av vi får vända detta. Ingen dålig film, någon av dem. Det är bara det att Nej. de är... Jag tror inte någon av dem hade hamnat på min topp 10. Det är liksom... Jag inte... ser många av dem som är min topp 10 och det är ju en, Grade. två, två stycken. Det är... Blade Runner och Grave. Ja, Blade Runner är ju kanske på min topp 10. Mm. Men det där till i listan ah. då? Ja, det, som sagt, Nej, det, är det, det är ingen dålig lista. Det är bara att det, det är mycket sådana här filmer jag har ett åtta av tio. Så att jag gillar mm. filmerna men det är, det är den listan då så jag ska inte kritisera det. <laughs> det det är väl det som är... Göra. Medan ordet här att det är våran lista liksom. Det är inte ja. min lista eller det är inte Gustavs lista utan det är våran Nej, lista. Nej precis, det är Så, gemensamt. Ja, Exakt. det är rätt roligt ändå. Mm. Det är filmpoddens lista, alltså som som helhet. Precis, Exakt. alla vårans lista. Mm. Mm. Ja. Mm. Och det är ju även en liten del av din lista. Ja, precis. Jag lyssnarna är ju en del av den också. Eller gästerna ja. menar jag. Jag, jag, jag, har varit, mm. jag har ju varit med här två gånger. Du har säkert påverkat den lite grann. Ja. Mm. Vet du vad jag gjorde igår? Nej. Igår så skickade jag ett eh, Twitter-meddelande till Blomman och sa att hans semester mm. var slut. Mm -hmm. Ja, för han tar över frågan nu. Sans Precis, hans fråga kommer nu. Då hälsar jag er välkomna till veckans Lyssnafråga. Det har säkert inte undgått någon att den sjätte säsongen utav Game of Thrones har dragit igång. Och veckans fråga är inte särskilt svår alls. Utan jag undrar helt enkelt om ni följer Game of Thrones eller inte. Så svara till filmpodden på Twitter eller eh, gå in på deras Facebook-sida och svara där. Och jag vill också att ni anger varför eh, som ni följer serien eller inte följer serien. Det var allt för den här gången. Jag önskar er en fortsatt trevlig lyssning. Tack. Tack. Tack. Blomman fick en spännande Tack, fråga det där var. Vi svarar. Ja, visst var det. Och härav tackar vi nog Simon från Studio Emanuel va? Mm. Som klippte några vi får avsnitt... tacka för hans... för hans tjänster. Precis. Han klippte några avsnitt av podden men han verkar vara lite upptagen. Nu. Mm. Ja men eh, ja som sagt va? han var ju duktig när han klippte podden och så, så Absolut. kontakta han där på Studio Emanuel om ni vill ha hjälp med någonting. Mm. Mm. Ja. Når vi Axel någonstans? Uh, jag finns på Twitter D-A-R-V Jag finns på Letterboxd Letterboxd.com Neil Jag representerar bara den bästa Filmregissören Sen, sen alla filmregissörer mm. Det ju bli spännande att ta del av honom Vad ja. heter din Har du någon egen Letterboxd eller? Ja det är bara att söka på Axel Hjärv. Jag ska nog in och försöka Skapa mig en Letterboxd sen Så jag kan se vilka filmer. Det hade varit kul. Vad har du för någon Gustav? Jag tror jag heter Gustav Lars Eller Lars kanske. Ja. Jag har jag satt ju åtskilja timmar och klickat i alla filmer jag har sett. Så jag tror att jag har en rätt så komplett lista nu på 2960 filmer. Oj, oj, oj. Det tror rätt lång Så jag kommer, lång nu, kommer nu över 3000 i år. Ja, jag, jag hade 600 när jag började i år. Nu är jag uppe i... Mm. Men då har jag också lagt till filmer jag sett efteråt, Alltså mm. som jag inte sett i år. Men nu är jag uppe mm. i 1290 någonting. Oj, oj, oj. Mm. Det är bra. Ja, det kommer nog gå om mig rätt snabbt. Det, ja, men det är så svårt med typ Astrid Lindgren filmer. Man kan inte ge dem mm. betyg för jag minns inte vad jag tycker om dem. Nej, men jag ger inte betyg vad Jag tycker bara ja. att jag har sett dem. Mm -hmm. Det går ju att klicka i liksom, ett öga att man har sett dem. Filmer, filmer man har sett, men man minns dem inte. Nej, precis. Men det, det räknas fortfarande att man har sett dem. Ja. Det får du göra. Ska vi ta ett avslut? Eller har ni något ja. mer mm. att säga? Nej då. Nej. Feel the brain. <laughs> och så är ni på filmpodden.se facebook.com filmpodden. Och där slänger vi ut alla frågor vi ställer. Lyssnar mm. veckan, veckans fråga. Mm. Men det går även bra att svara på vad som. Precis. Vi brukar aldrig säga e-mailen här, men det brukar vi få ibland. Vad har vi för någonting? Mm, vi har infoetfilmpodden.se, va? Mm, Tror jag. Det har vi några. Mm. Perfekt. Och eh, ett filmpodden, ett klarsedel och ett per76 på, på Twitter med nu. Mm. Sen har vi även Instagram där. Mm. Och där får du också lägga till det till dig, nu, Gustav, Så du kan lägga ut lite bilder. Mm, Det kan jag göra. Mm. Tack och hej! Tack och hej! Axel? Hej! Ja, hej! <laughs> Jag sov lite där. Asta la vista, baby!